اولا یا صلی و سلیم على حبیبیکا خیر الخلق کلیهی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سید الخلق محمد و آلہی و بارک و سلیم ما حسن نسح لیکن لست اسبعه ان المحب عنه و ذالکی صممی دا د قصیدې بورده د اشعار تشریح ورونه او د دې نه چې مخکې کوم اشعار ذکر شنو پاهای کی عاشق تخپل محبت اظهارو په او د ما محبت ستدي او به د ناظم دو وې املامت چې ملامت او د الله او محبت باندې ځکه دا زما په اختیار کې نه او به دو چې زما حالت زما دلا شنوته نه دي او داس منافقانو ترشې دي لیدي د عاشق او د عاشکو مسم په پر په دا, دا وای په دې کې هم دا عاشق دی نازن توي چې تا ما ته ډير ټول <سؤال> نصيحت وکړ لکه ما باغيمان او توجه ون کړل ذکر محبت کوونکی د ملامت کوونکی خبري باندې وګ نه او دا خبره نه وي تحقیق دا سړي ما حصني ما دا د خطاب سياره د مخاطب او دا تر بګي داخله درتام دا د دا مخاطب چې فاین نه نون قایه یا متکلم مفول به له تنحیز نه دي امحاز معنی دا دا, دا, دا, دا دا چې یو سیزو د خیرو نه پاک شي بالکل خالص شي صفای شي د ملاوت چې په غیر شي او د خلل شي خیر دی دلیل شي دې ته انحاز لري کی او انصح دادو د پین ده بار مفول صالی او دا پا نصیحت پا مانا سر رازی نصیحت اغا خبرت ویدی کی گی اغا کلامت ویدی کی گی چی پا آغے کی سریز ده بند ده بارا او د بند ده خیر لطی اغا کلام ده نصیحت ویدی کی گی لیکن دا د استدراک دا د دا حد با استدراک نحوی پا کلام کی دو اون کلمات د پاره د استدراک استعمالي یو لاکن دي او بل لاکن دي لكن نه د خروف مشبب الفعل ولندي داغي اشعام دي عمل کي اوغه هم د استدراک تفاراضي او دلت کې لاکن هم د پاره د استدراک دي او استدراک څه ته ویل کې استدراک ملي کې د هغه وهم خطمول چکم د مختلي کلام نه پیدا شي اغه وهم او اغه اسوان چې د مخکنی کنام نه پیدا شینو په لاکن نه باڅه کوم کلام راځي په دې سره اغه مخکنی وهم ختمي نو دل دقیق ما حستنی ان نصح طمع د غیر خالص او د هر کلی نصیحتو دلته کی داسوال په لاکې دو چې آیا د قصدا نصیحت ووریدو د بېماری په نو دیلستو اسماو نه نه اغه وهلې ختمه ده ما د سره اغیته توجه نه کړی لستو دا د اپان لغتنې ته سم دي او اسمعوه ولجمله دا خبر دی اسمعو دا د واحد متکلم صیغه نه ان المحبه انك دا حرب ذ حروف مشبب الفعل نا پنحکه ان تجد دا د فعل پشان ته عمل کی ددی کی عمل کی سلور احتمالات دوسری يوم عمل احتمال تنت کہ یہ بارش عمل کی او دره احتمالات باندې عمل نشکولے لکه مثلا د دین رشتې کوم دوه اسم راځي نه یاد به دوړ مرفوع یا به دوړ منصوبي یا به اولنی مرفوع دویم منصوبي یا به اولنی منصوبي دویم من به مرفوعي چې دوان راځه د دین رشتو راښینه دانش کې د دا ذکر به خب مبتدا خبر ماننده الهي او دوار مرفو راش نبیان بدا دی رول الارو پیداو نگی زکر دا, دا عامل دی عامل اثر تی و جی دمخ کنا غم مرفو دی نبیان رول الو او دوار منصوبو منشبیدنی زکر چه دا این نچ دی دا غروب مشابب الفیل در کی دا, دا, دا, دا فیل سرا مشابهت لری لک پر عامل که دا پیل سرا مشابهت خو پیل اصل دی عامل که او دا فرعا را او دا خیر ده چې عمل د فرع د کمزوري د عمل د اصل نه نو فعل چې دی یو لرف ورکی یو ل ورکی نو د هم د غشان دی بکی دی به عمل کې دی به هم یو نصب او یو ل به کم دی را پورت یو ل نصب دی ورته باندې چې درې مخبان چې اول ل لرف ورکی او دویم نصب ورسره دا هم نشکره کیږي دې فرع عامل او فعل جديد اول لرفور کې دریم له ورقي نکدې ارشد یې د فرع عمل او اصل عمل به یو او فلورم احتمال <سؤال> دي هغه صحیح دي چې د خپل اسم لا نسب ورقي او خپل خبر لرا رفور کې المحبب اسم فاعل سياده د محبت کوونکی په معنا سره ازل عذال عم هر په جرد او رضال چې دی د مجرور دی دا جار مجرور متعلق په څو ممی بچي چې سره اعتراض چې لکه جار مجرور رستره متعلق چا بچي کیږي په او غیره هغه مختارې دلته کې هو جر مجرور مخکی دی متعلق رستره دی په دلته کې دا نه چې دا اشعارو کې هم لحاظ کیږي او ضروب یهم توسید دا کې د برج چې جر مجرور مقدم په خپل متعلق مان دی ابا ضرورت شیری کې موږ چې لکه یو ځای جراني وقته جاء فی التركيب بالغ تصرفی کا فصل و تبدیل و مثل زیادت فی سوامن فی اندازہ سوام مجرور ده د بیا خبر د ان نه جوړیږي سوام مین دا سومن ده کوڼوالی ته ویني دا پی سوام مین یعنی پداسه چې ی او سړ د خبرته غ ن دي او ن او او دا ان محبان او پ سو میټولو جمه چې دا دا اوسال په جواب ک نه چې د عاش چې ماه د حتون کې نسحت وکه ریدو او نری ان محببه سره د د دغې وجزې کي او دا ځکه ک دلته کې نازم د دې عاشق په محبت باندې د نشته مجازي ګمان کړی دی یلکه ل عشق مجازي وو د وخ خرابوندي دا رمې خپل ځان خمه بول دي ضد ته کې د نسیات كون ودی کې دې شی یو سریته د خپل احساسو شو دی واپس شي نو دې ناظم بدغه وجه سره د نسیات کوو او هغه محبت دا هغه نو دا حقيقي محبت کوم کېد تر ارسمرا اغه بیان وکړي چې خو د خپل عمل نه واپس کیږي ځکه دلته یې ان المحبه مانوي تشنه دې شعروم داښتله چې نازل دلته کې دې ملامت کوو چې نازل نن په اولګې دلته چې ته ملامت کوول دا په حديقه زما ملامت یا او وزده ته نسبت دا مجازی کوما او دې منقوم دې نه خدای عشق مجازی نه نو دل دوی ما حسタニ عاشق دی ما ته په توئی چھ اے ناظم ا ملامت کون تا ما ته خالص نصیحتو کو ولین ما اگے ته الو توجهو نبل دا د وګونو سره الو صد السماع لیکن د توجه دی لکه چې د اوسدی خبره توکه توجه ته وکی ان المحبه دا ذکر دا تعلیل ما کوللی ولی نور ما ذکر محبت کو ان کی دلایم نہ بالکل بے خبر دا ولا و او حدیث شریف کی نبی علیہ السلام فرمائیں چې حب الشی یعمي و یصم دا یو سیز محبت چې دا سړی کانی هم اونمي دی د دې شعر په خاصیت کې دا علماو لیکلی دي چې ک یو سړی د چا د شعر مېری او ناغا دا مکر نو پا گول کا غزبانی دا شیر اولی کی او خل طوپی او یا پټکی مخیتا دا سر کم مخیتا دا پاگی کی دی کی دی انشاءاللہ و دے بدا اغیی او د مکر نم د دا شیر ترکیب دا سیاد که ما حستا دی ما حستا پیل پایل شو نون وقای دا متکلی مفول به شو او النسح والا مفول سانی دی پہلی سرد باین ناسرد مفول بهی سرد دو مفول ہیں جملہ پہلی شوالا استنافیہ شوالا محل لها من الائعاو لكن حر پہ استدراک شو لستو اسمعو ہوں دا پہلی ناکی سے اسم او اسمعو جملہ دا خبر دے دا ہم زاندہ جملہ شوالا او انکی حفر از مشبب بلپین المحب باسم دې باندې د لا متعلق مقدم دی پسوهمي بس پسې او پی سومن جا موجوده خبر ده نن او ان سره سم خبر نه دا جمله اسمیه ده بلاتعلیدیه لکنه ما قبل 42 او د شعر او خطو ترجمه بسن نشي ناقدا سنشي محسني تمامت نصيحتك اي ناشحه خالص نصيحتك لیکن لست اسم اوہو ما اغیل روان رہ دو ان المحب برزکر بیشک محبت کونگی عنیو خوزانی دا اغا ملامت گرنا او دا اغا دا ملامتیاں پیسو آمین پروبی غورین کی وقت وردنک بھی زان کلکڑی باغبانی محبت ومنانا اليوم يعانقناها أطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا تكريم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم ان اتهمت نصيحه الشيب في عدلي والشيب ابعد في نصحنا الاتهامي هذا قصيده مرده دو اشعار تشريش اورود او دنه جمع کي اشعار ذکر شنو مونږوي چای عاشق د خپل عشق او د محبت اظهارو او بیانوي چې یې ملامت کوونکي ما په خپل محبت یې ما ملامت ته کوه ځکه د محبت راز زمانہ خورشید او د محبت کنټرول زماده وسنه وتل دي او بیانوي چې تماما خالص نصيحتو کو ته عاشق دې مخاطب تلیا دي د ناظم تلیا دې تماما خالص نصيحتو کو فاغي مان ماته توجه ون کړل وذ دوه لې دا نصيحت خالص و نه لري د دې علت نن بشير کې بیان دي ان تهمت نصيحه شيبي ينه دي عاشق چې نصيحت کو نه داغه هو يو کسو ديو جماعت یو دا چې ناشه نصيحتو کو چاغه د شيبه بوډا والی و دي کې ما اغه ونم نو بیا واستانه نصیحت ز سو منو او د بوډاواله نصیحت چي دا بلکل خالص دي پدې کې شوبه نه وي اوس یو عام سړي بلی تنزیه تو کې نو دا کې دي شهداغه په کیسه آرامزي خو روانه ده سې نو نصیحت جبدان بغیر د ارز نه او دا خالص د انسان تدایبرت پارو د انسان ته د خپل اخرت د تو سفر اغیا دي دیو جماد بوداوالی نسیح اگر تکراؤ کو محبت پاکی اگر لاسلی دل د دا الفاظ و تشریدات دا چی دا انہ پرون په بیت کی دا دیو عمل و ضاحت شو نو دا حرف تیل غروب مشببیل پیلو او یاد متکلیم لی مفول بیهی چینا دا اسم نی دا دا باب افتعال سی ها او اتهام داس کی یو تهم ته تهمت داد وہمتون د سل کی و هرب شو ی تارغه په اول ک ناغه ای بدل تهمت منغوایو او دد کی اتهام تو یو تهم ته دي نمونګه قید بسر کو کی وېل دا کلا و راشی په زید باب د فاده افتعال نو فا دا هم د تاشی او دامو شنو اوه تهمت نہ اتهم دروش او په تهمت ولیکيږي یو سړی کچا کول یو سړی ته یو خمر کول چې هغه پاغه باندې شرمنده شي دي ته من تهمت وایي نصيحه شیب نصيحه داد نصيحت ندي فعیل وزن دي نصيحه شیب داد نصيحه اضافه شوی دی شیب داد اضافه تفع مصدر دي فی عدلی فی لا حرف جرده او عدلی چید اولی ما جرور ده او عدلی پو ماند اللوم سر رازی ملامتیاتی بندی کیی و شیبو دا بوداواری تیوییی شیب ابا عدو دا دا اسم تبزیل سیارا او مویر جسم تبزیل استعمال دری تیر کیی دی پالی پلا ومن سرا پیدا پت سر دل تا ومن سر دي خوا مهزوب تي اب عاد من كل شي في نصح نصحين, نصحين چي دي دم د نصيحتنه دي او لا تنوين راغلي دي پرواز د مزفون الیه کی في نصيهي اني د همي دت مد ماده نه دي ترکیب دي شعر بدا شي ان تهمت انا حرب اصفر و مشبه بالفعل <سؤال> شو یادم تکلم ده اسم ده او اتحام تو پیل پائلی نسیح الشیب ده مزا مزافر لیه ده مفهول بھی دی او فیع ذری ده مطالق پر اتحام تو بسی دی نو بیادا پیل پائل مفهول بھی مطالق طول جملت جدادا ده انا ده بار خبر جو ری و الشیب مبتدانا ابعادو دجم دی او فی نسخن دا مطالق اول و او دا عنیتوہمی بس مطالق ثانی دا خبر جوری ہے خو بیا دا طول جملے والشیب و ابعادو فی نسخن عنیتوہمی چیدی دا, دا اولنی الشیب نحال لی انہی غزو الحال و داولا حال لی نو قدید طریقی سداد ترکیب دے او پی نسخن عنیتوہمی کی دویمتو جی دا سیمکنے دا تشفي نصحين دا متعلق په اتهمي بسي او اني توهمي او امادو دا دوی متوجيبه کیم چاکله او د دې بعد مانوي تشديد درسي دا چنين د جناشګوي چه اني ته همته اي نصحته او ماتا دير خالص نزيحتو او ما وي باندې سغرزلكم اغه مې ونمنو دا ځکه چې ستانم علاوه ما ته وب الناس هم نصیحت کړی ځاګه نصیحت او هغه نصیحت د بوډاوالي دی دا بوډاوالي مې یو نصیحت دی او جن علماء کرام فرمای څرګر دې انسان په بدن باندې بوډاوالي اثار شروع شو شي ویختوس پینېدل شروع شي بي د اندامونو کمزوري دل شروع شي فلټون اولنې نهخد انسان په بدن کې چې د بوډاوالي په لګې کې هغه د ویختوس پینوالې بي بیا هغې نروس نور اثرات سوا کې په کله بدن کې د سپینو ی تول شو شو بس د پوې بوډاللی را او دغهرنګې د دنیالو و راد شو او دا دا ناسح د خبرې د بوډاو چې انسان ته بې دنیا کې چې ناغلی ستا وخت پوور دی ل کمی پوتانې د ختم کوه کمی کمی د غ پور کوه اسنه جیتل زی او بیا تا د ډیر کارونه پاتې ګناہوں اقری دلغه توبه نشي اعمال ته تفهادي باغنه عمل نشو دو عمر رضی الله تونه مبارک راضی چې ګانه عمر تونه خلیفہ شو نو او وکستا او فرمایله چې تب روزانه راضی او زمون د کور شت طرف نه دمال आवाज راکی چې عمر ته جتمر غیر نه د دې ولې چې کله یو سړی په ډیرو کارونو مشغول شي نو فکر اخرت د دن کله بیا یرم دې د دې بی, بی غوري د دوی جماعت به اروح مرګ یادې کله ژوندته په ګرموارک کې سپین وخت ته ولې د به هغه ته आवाज وک اس ماده د استاد اطلاع اجد پد نشو زګ چې یو نصیح خوش مراباست په خپل موجود دي هغه په خپل ما سترګ باندې نمه له هر رستا د आवाज حاجت پاتنه شو پهhto ترجمه د دې شعر در چې ان نتهم تو نصیحه شی فی عدلی ما توهمت لگولې دي د بوډا والی په نصیحت په باب د ملامتیا کې ما د بوډا نصیحت چې اغه زپدې خپلې شکمانې ملامه تکولم هغه ما تکړه وګلید و شایب ابعد فی نصح علی حالان کې بوډاوال لري دي د توحمت نه په نصيحت کې ینه دا بوډاوال نه نصحتې چې دې نصيحت کې نو د دې نصيحت ایس حکومت نه ټکراوی لکه اریو سړی پوي دي جنايو خالص او یو بیا ارز دی دا نوک سین دا تصیدې بردی اولنی پسر پروشو په دغه کې دولس اشعار او دا اولنی پسر په بیان د ذکر د عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی او جناب خلاصد زی چې په اولنی شعر کې امین د کور د د ناظم د مخاطب نه خپل ځان په دغه اشعار کې مخاطب کړو او باغبان ته مغه مخالفت نو امن تذکر جینانن مازد تدمان ام محبت الروح او او ماذ البرق د اشعار طول کی دو د دغیبه د دغی حال سبب معلومه آیا دا وجدا دا وجدا دا وجدا فمال عینه قد الق اسباب او ایحسب الصب کی دا دا حالت پاغه ما اندریل جوړو چا سر زده اوخونه د ظاهری بدخانه نه وي او عاشق دا ګومان کې محبت ب بیا نعم سرا سرا چې عاشق خپل محبت اظهار او به د ناظم ته چې ایملامت قبول کيه ما خپل محبت نو ملامت کو ناظم کج ما حالت زماد لا سوته لدی د بي اختیار او به وته دوستو چتا ما د خالص نصیحتو کو هم ما باغی مانږه کوونه ګنوزکستان علاوه ما ته یو بل ډیر مخلصنه صحت کوونکی نصیحت کړی او باب د شکه ما دا خبره مندمنله زکه زما عیشق هم مجازي نه دی دا وخت خرابول نه دی دا خپل اعمال خرابول نه دا عیشق حقيقي دی نبی আলাইহ السلام صلی او د الله او د رسول صلی الله ما يعانقنا اطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا تك... مولايا صل وسلم على حبيبي خير الخلق كلهم من... بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی على سیدی خلق محمد و آلہ و بارک و صلی فا ان امارتی بسو امت تعزد من جہلیہا بنادیر الشیب والا حرمی دا دا قصید بوردی دا دیا لسم شیر دی اور دا دوین پسل دل دا نشورو کی کی مسنف رحمه اللہ دا نفس خرابے او د نفس امارا او دا غیر دا کم گناہونو باندی امر کی دغه اسلام طریقې خي او د ما قبل سره تعلق دار چې موږ یې ما قبل کوم پسلته شنو هغه په باب د ذکر د عشق د نبی له اسلام صلی الله کې نو اخر شعر کې رد دا, دا نو چې ما بوډاواله جدا یو مخلص نصيحت کوم کې ما دد نصيحتوم ندیمن لې الکه دادی ولې ندیمن لې نو فإِنَّ عَمَارَتِي سَذَافَتْ عَنِّي دا لِيَنَ دازکه دا زمان نفس عمارنه نو دا یې ترلاسه ونشی چیرې مصنف د عاشه حقیقيو نو دوی بیا وليږي زموږ نفس عاماره او دا د بډا والی کیو مخلص د ناسب ته د خبره نه منلي د سبونهونه کول او نفس ته مصنف رحم الله د په کینځبه درجه کې را دي چاغه ته نفس راضیه ويږي او په انشاء الله یې موږ وضاحتون نو دا اعجز د انکی ساری دا. ازان دی خپل نفس دی دا اماری نزبت کردی دا البازو تشریح دا سی دا چی فا این دا دی سفائل سی غدا دا مبالغی فا معنی دا دیر زیاد تو حکم قون کی دیر زیاد تو گنا سر حکم قون کی یاد متقلم دا دی اضافت شوی ری نو فا این امارتی دا مزا مزافن او دا سیم جائز دا ذات الاماره تنبره موصوب اغا راشي او دا صفات د دې ذکر شو دي موصوب محذوب ته ف ان النفس اماره بالسو یوسف کې راځي ان النفس الاماره بالسو بیان له چې نفس معنا سدا ستوي لکي او دا په قسم باندې دي او دا اقسام د نفس کم راضی وو دا دچاچا نفسونه دی دینه ددیت دا, دا, دا کم خلک د کم نفسونه مالک ته نفس نو ولدا زمانہ د نفس شې دی نو ته متکلمینو پر نسب باندي نفس دی د جسم تعلقي کې چې منتقم په نظر راضی او بعضی با متکلمینو کې وایي چې نه د عمر د ابتداء تر انتهاء په دې د مرحله دې ته نفس ولیکیږي د انسان پیدا شو بیا مور شو بس دا ابتدای انتها جن دا اصلي جسم دې ابن نرامند رحمت الله له وی چې نفس د اجزاوت ولیکیږي چې د زلون د دې جداوالي ناراضي علامه نظام رحمت الله له وی چې دا نفس یو حل کا یو باریک نورامي جسم دې چه دا دی زایری جسم سره دا سی او دی سرائی یا کسنگ چه غور با کوئلہ کی پروت تی او دا کوئلے سر چکم دی یو سو طبیبان وی جدا نبس دا سی و قوت تیچ اللہ تلا پر زلکی گست طرف تکی خو دی او دی تا روح حیوانی وی لکھی او سو گوئی چه دا یو دا قوت تی الله تعالی په دماو کې کې خوده لید او نفس انسانيته به لیکي او حکماوي چې دایو ځان جوهر دی چې د بدن سره له دې تعلق نه دي چې په سوچ او د غنن په سنورو کارونو کې دخل راشي خو خلاصده د دلته کې مراد نفس انسانيته اغه نفس الله تعالی په خپل خطاباتو کې په امر او نه سره مخاطب کړي په قران کې په امر او نه سره مخاطب شوی دی او دبد د بد اخلاقو ځای او د دیب مقابل کې چې کم نفس تن اغا یا کم مقابل کې کم نفس یا اغا روح رحماني دی د نفس انساني شو او مقابل د دې کې روح رحماني چې اغا انسان نې کوته د طرهبلی او الی یین چې دغه دې اغلی بیا نفس په څوکې سم باندې نو د تصوف ولا او کم تصوف سو پی ګرام اغوی د نفس او و کسمه ی یو نفس عماره اولنی دا اغن نفس چې د دو طبيعت ترت زیات رغبت او جوکو وی یعنی د انسان د طبيعت نن زیات متاثر او لذتون حاصله ولکه د دز زیات د غم له اغه تلبي او چکم د ګنا د تخوخي په اړه باندې بارنګيخته کی دون کړي نفس ما امارا او باغس هم پدا ګنا باندې انسان ختم کی د نفس لوامه دي دا اغه نفس ته جديد زلو ده نور نه نور اخلی خو دې په بين بين بین کې کله به د باندې عقل غالب راشي نو فرمان مردار ګورشي او کله به د باندې د دې نفس انساني غالب راشي ندي کله نافرماني درم نفس مطمئنه دي دا هم دا زلو ده نور نور خپل وداد جديدو بد عادتونو خالصوي او ټول اخلاق او ټول عادتونو په دې کې راغلي سالور نمبر نفس الملهمه د اغه نفس ته چې د الله تعالی الهام کېږي د علم او د تواضع او قناعت او د صحاوت وغيرها د کوم اخلاقي خصن دي او صبر او تحمل او شکر د د مقام نه بینزم قسم اغا نفس راضیه دی ده اغا نفس تی چه اللہ تعالی ده دن راضی او ده اللہ تعالی در رضا اختر پا دباندخ کاری او پا اعمالو کی خلوص او ذکر زیاد تودی شپا نفس مرضیه دی ده اغا نفس تی چه دیده اللہ تعالی نراضی ورضوا عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنهم دا اغه نفس ته چې د دې د تعالی نه او وم اغه نفس ته اغه د نفس صالحا دا اغه نفس ته چې دا اغه راځو زه دې چې اغه د الله او د بنده په منځ کې یې نفس صالحا دا, دا اغه راځو زه او مقام دې څکه مرادو نه انسان او د بنده په منسکی بیا له جدانه سنا وو شو نو دا د کومه کومه خلکو ته منډري کیږي نو اولنې نفس ذیلا له کافرانو او د شیطانانو او د سخت ګناغارو خلکو دویم چې دا د مؤمنانو چې اغه وی ګناهونه نه کید دا د اغه نفس ته درنه طالبالمان او د عالمانو نفس دي سلورم د ا معلمانو او د تعلیم ورکونکو خلقو نفس دي چې کم خلق په خپل وینا باندې عمل کوي خپل علم باندې عمل کوي او پینځم د ا اولیاء کرامو دي او شپږم د الله تعالی د معرفت حاصلون کوی عارفانو دي او وم دا انگبیاء علیہ السلام او دا رسولان دا دا دا نفس مطالق تحقیق شو بیس سو اے باجار دا سو دا مجرور دے دا دا لپس دا امارا پس ابلکی را او سو اے لکی گی دا عذاب دا گونا دا اختلی مرگان اصلا مد عزت اتعاز داویڈ گی گی وعز قبل اول وعز قبل اول من جہلیها دا جان مجلوم وطالق تر متعازد پسید جہلی نیل کی گی ناپویتیاتا بین علمی داویڈ گی کھ انسان کا دخوا او دبد احساس نیل کی گی علم وطنی متعازد بیندیر ندیر فائل په ده یرون کی سر رازی استازی سر رازی دا هم جار مجرور دی بی نذیر انزار ندی انزار مانا یرون نذیر کی پیغمبر علیہ السلام یعنی رو پیغمبر دا هم منذرین ویلی کی نذیر اشیب مخی جرشو دی والحرمی حرمی او دران باتحی سرم رازی او دا غرنگ دا حیرم دا دا حاب کسرے سرهم رازی دا د بوداوالی تولیگی اخری حد چې انسان بی ہی دا دا دا شیر دا الفاظ تشریو ترکیب دا دا شیر سرد نو دے گرافات آنی لیا انہ حرب از حروب مشبہ بالفعل دا مزا مزاف اللہی دا اسم د انہ لی خدا بیسو جی را مطالب امارتن بسی دی دا اسم د انہ جوڑی گی امارتی او مد دا عزت کرا ما نافیہ او اد دا عزت فیل دی تا تانیستا او فائل د جگم دی مستطر دی چې اغا امارت راجی اغا فائل دی, دی عزت من جہلہا دا جر مجرور متعلق تر متعزد پسې شو او بی نذیر با جر نذیر مضاف الشیب ماتوفن لیه و حر پی او الہرمی ماتو ماتو ماتو ماتوف ماتوفن لیه مجرور جر مجرور نو دا متعلق یا پا دی جہ لیها پسی او یا پا متعزد پسی دوار بس تلن. تعلق رازی نو متعزد جمله خیل سر پائننا سر متعلقیننا دا خبر دا انشو دا ترکیب د دې شعر شو اوس مانویت تشنی د دې سره نمخ کې د و چې ماده بوډاوالي دا یو مخلص واعظ نه سحت دا خبر ما به باب نه شک نه د منل نه تاسو خبر به مخاطب سو نه منم دل دوی چې لږه غدولي نه منل نه ځکه نفس زما جدي دام او غنا باندې برانګښت كون کی او امر كون کی دغه موږ وخت وي چې د مصنف رحم الله ان نفس دې دغه په کنځمه درجه کې اولیاء کرام نفسه نفس, نفس راضیه او خدای دې اجازه ده ان کې خپل نفس ته د اماري نسبت کې دي لږه دا نفس اماره کې دي دا واظ نقبل نسي انكبل سو جنا د جهل د وجود د او د انسان نفس زده انسان د عمل باندې سر انداز کی اصل انداز کی ک انسان نفس خپل کنټرول او تابع کلاول نو د ټول عملونو بیا تحقيق شي او کو نفس د دنه به اختیار شو او د دد کنټرول نه وته د بیا عمل د شدید مطابقه وړ ډیر کم او د بده هر وخت په هر عمل کې د خپل نفس نه مرغوب کیږي او په خلاف د شرم باندې عمل کوي د دوی دا انسان د نفس شی دی د دوی یو قربي دشمن دی او د نفس مغلوب کول په دبانډه الفطحه مندل او د مولوب کول دا یو ډیر مشکل کار او دا مجاهده او د ډیرو اذکار او نوستو بیا د مرتبه حاصلي او د ګیسو خی وجم دا چې دین سان نفس مرغوبه کول او په دمه په فتح مندل دی خپل کنټرول کراول راوستل دا مشکل دی وځي چې شیطان شي د تا په ګنا سره امر کوي چې کله معصوم پیدائش تر بلوغه پوري د شریعت مکلف نه نه مکلف نه نو دمو چې کړه دی مکلف کیږي نو شیطان او نس د اغینه مخ کې په د پزله کې زینې جوړ کړي او منسوبېږي جوړ کړي نبیا پر دیر مجاهد سره اغاز د زلن د نفس رښتن د دې زلن د شیطان دا وسیره لري کول او د شریعت او دغه ننګې د نبیل اسلام د سلام احکامات چې کوم وروړي او د الله تعالی حکم نه باغې ذکر او د الله تعالی یاد پای کې راوستل دا د دیر بیا رښتویہ نو دا د شر وضاحت شو خو ټول نمادانه ان اماراتي للشوق لشكر اها نفس اماره ما غنا سر مت تغذ و عاونه حاصل <سؤال> نکم فصصر حاصل نکم بنذير الشيب والهرم فاوستاز د بوداوالي او د ډيروما د سو جنا من جهل ها د وجدنا پويتيانا فراحت راات ومنان اليوم ما يعانقنا اطياب مدارسنا على حبيبي خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى وبارك وسلم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيفا علم براسي غير محتشمي دادق سيد قصيده وردت شو ده نمبر شعر اومونا دينا تشك مخك شعروي نو هغه دا بیانو مصنف رحم الله عليه چې دا بوډا والی یو مخلص ناصحته نو دخه خبره ما په عام ډول نه شکه نه منلې الکه ولنه د منلې نو ځکه چې فإِنَّ عَمَارَتِي مِسُوم زماره نفس شي دا به ګنا سره ته زول کی نو پا دی شیر کی وزدازی کرکی جیز دا نفس چی دی نو دی دن نیکو اعمالو او دخو اخلاقو دفار سوچو منکی او بوداوال جلاتو نو دد بوداوالی مل مستیع پا نیکو اعمالو سرم ندرکلی د دی شیر د قبل سر ربط فر نو غوی تحکیق دادی چی و لا دی نو دا په مقابل باندې په اتعاظ باندې عترف دي اتعاظ دې تل کېږي چې د بده کارونو سړی اغم شي او اعاده دې تل کېږي چې ښه کارونو سړی شروع کې پاره عمل کی نو د مخدني شعر مخدم بداشي چې زما دا نفس په منکولو باندې منل شو او د دې شعر مطلب بداشي چ او یو ورکون چې نو صحت خون کې دې نیک عمل باندې شورو او یادانه چې دا دا جمله چې دا د ماقابلات ته ته دا عطف د خاص ته عام مان دي نو اتعاز دا عام مان شي د ګناهونو ساتل او نیک عمل کول او عبادت په خاصه مان شي صرف په نیکو اعمال باندې عمل کوي او لا نافیدی دنا تاکید دپاره دوبره دوباره دي یا عادت ست ملي کی په مانو تیارې سر راضی واعدو لهوم مستطاعتم په قران کې دا دي چې تاسو د کافرانو او مقابله کې چې سوم رستا شتاکل کیږي خپل ځان له تیارې کوي او داږي د مقابله د پاره هر وخت تیاروسی او منل فعل د د عدد سر را دي یا اعدت سر را دي تعلقته او یا دم که دیشی چی من الفیل الجمیل چی دی دا دا قرار دا لفظ وزاحتی شی دا غی بیان دیشی او دا لفظ دا قرار په دی پا زیف ماندی دا دا دا شعری دو جنا مقدم شویدی او فیل جمیل اغا عملتا بلکی گی اغا کارتا بلکی گی چی او بی شرعا پدوان باندې هغه برابري ینه په اعتبار د طبيعت سره مخ او په اعتبار د شرع سره مخ شر و جائز وای او طبيدي مخذوندا په علي زمي دي ځکه کله کې دي چې عمل په اعتبار د طبيعته هغه جميل خو شر علاقي اجازه نوري قراد وفن قران په کسري د قاف سره دا مسدر دی علی مقصور پا خیر کرا غلی دا پر مانا دا من المسدیات سر لکے اسلی دا چامل مشی او قربو کم تیاری کی کمانداغر پار خاص روٹے تیاری دا تیاری و من المسدیات تر خیرائی ملکی دا دا قرأت و زیب محاوری ناگستلی شوید قرأت و دا پا آغا خیلی کی جی اسلی دا ملما دا پار محسوس انداز سر تیاری ہوگی او قراب یادا مجازن د توبه نه او د نیک عمل او د فعل جميل نه دا مجازن د دینه مراد کی شو او ضیفین چې دی د دی دینه مجازن بوډا والی مراد دی وس فعل جميل اغفل چې ناغینه بلته په دی خست عملی او قیران ملماسته پده که هم بل تپیدید که ملما تپکی پیدید آغا دا پارتا یاریش میشون او دویفین مجازن دادین مراد بوداوالی مراد دین زکا چی دا دویف چی دی دا ملما دا او بوداوالی هم په انسان ماندن اصا پرازه دا, دا, دا بوداوالی جانتا بوسن که زرازه بس دا ناس ابراش انسان خبرونگوی ان او که او سلی دا این د قرانه پهلې زمين څنګه مورات شوه دي د دې دا مجازانه غستې دي موراد زګه چې په مشبب مشببې کې دا مصالره چې دا دروازه یو ځېنی ذکر شي یو ځېک یو بل حاضر دي د دې دروازه سم ذکر شو نو موږ دا هغه وخت دروازه نشي ذکر کوي دلې چې کله په کلام کې داسې عادت او داسې حروف موجودي چې اګه نشي تشبیه پته لګي دل دا تجبیع پتن لگی دا سی سعداد نیدی موجود دا سی حروب نیدی موجود پا دی مقام کی دا سکنائن دا موجود چھے دا غیر نیدی تجبیع مالو مش نزکر دلتک دا مشابہ مشابہ بھی براغ راغلی نو پا دے باندے سا عیب مشتری علم برعسی بیا علم د علم ند علم ندی دا ماضی سی پماندا نزول سلاجي او ترنا وزيدل الَمَ بِرَثِ نِي يَوْشِرِي الَكْ بَلَان کې سړې پما او ترنا او بِرَاسِي دَ مُتَالِق پَ الَمَ بَسِي او دَ الَمَ بِرَاسِي دَ ټوله جملې چې دا د پ محمد جر کې او د ويفين د پاره صفت واخیشه دي او یاد دي کې دا نقطه ده چې بیر امر اسی بډاوالی وو د انسان په بدن باندې راځي هر اندام باندې کمزوري راځي او د کمزوري آثار پښاره کی منسمن رحم الله د راس د سر ذکر ولې کړی دی ولې خاص کړی دی ځواړنده ذکر چې د انسان په بدن باندې د بډاوالی او ولني آثار شي نغره دي چې وخته سپینې او یوختو د سر یوختو زور بسېل دوه شروعي په نسبت او د روزو یا د بری توغېره باندې نو اسی راڅې ذکر کړی دي غیر محتشمی د غیر مذکر محتشمی محتشمون یا محتشمون په دوه احتمالات پکې شته دا مذاف الیهری او مذام مذاف الیهی ندا حال لدیفیننا او د مضاف الیه نه د قراده او د کیوسلی د در نه کیږي د مضاف الیه نه خالص نه راځي نو حال د مضاف الیه نه راځي خو پای کی اختلاف دی امام سیبوی رحم الله وی چې مطلقاً د مضاف الیه نه حال راځي مطلقاً ایست شرط او قید ولې او امام احفش او امام ابن مالک رحم الله اوی وی چې دمضاف الیه نه حال په اغه وخت راضی چې کل عامل د مضاف الیه در بینه عامل د حالي عامل د مضاف الیه دا عامل د مز... د عامل یا بدوی ماور صورت کې چې کل نام مضاف د دوزی د مضاف الیه نه او یا د مضاف پمار دبر د دز د مظاف لې هی کی نه په دې صورتونه کې یاد د مظاف لې نه حال راځي او دازک او دازک چې د حال لپاره نه قاعده ده چې د حال د صاحب د حال نه حال د سبحان عامل یوی میچي مظاف لې هی خو د مظاب د کی عاملی عمل په حال کونه هکته د حال د مظاف لې نه حالي کله بیان شراف دې فن د امام حفش او د ابن مالک او امام امام سیوالم مولا چکه غو مطلقن تر از نش یاده د دوه احتمال په بغدان ته جدا کیدی دا محتشمی د د د فاعل د علم من حال شي براسه کې چې کوم یاده متکلم نودا غیر محتشمی دوم د غین حل شي درې وړ احتمال پدې کې شته دی او محتشمی یا محتشمون یا محتشمون محتشم, محتشم, محتشم. محتشم احترام کون کی محتشم اگر احترام مکریشی مفول سیغا بیادن ده که احتشام نباب افتعان نمازدر شی فمعنه ده احترام سر رازی نو پا ده ای سیغا کیم احتمالات دوار یا ای سیغا دیس یا د مفول کو که سیغا دیس مفول شید بیابی سر با احتراز رازي. چې نه كن مزيد دا بابونه خدمت مفول څنګه لازم د موجب په سله کې کلا حرج راشي فيه انه بيان نمحتشمون فيه نو جمله بدا شي غير محتشم من فيه ترقيم د دې شي انداز نه ولا اعدت واطع فل فعل تا ساکن ده او زمير باكیدہ غا فائنلی نفس تراجه مین جاونی الفیعل الیمین موصوف صفاته دا مجرور دی جا مجرور متعلق تر عدت وسیط قراء دا مضاف تے او ذویفن دا مضاف الیه او دا ذویفن بیا دا ما قبل دا پارہ مضاف الیه شو خو دا ما بعد دا پارہ دا موصوف تھی دا علم براسیل اخیرہ ولا صفات جوړی کی جملہ اولم بیا فعل دی مازیده زمیر کې دی فعال دی او با جار دی راسی مجرور دی مزا مجرور دی دی جار مجرور بیا دی علم سر مطالق دی او غیر محتشمی یا محتشمی دیکی منگ احتمالات دوی چی یا دا در حال دا دی فن جوڑی او یا چې کم دی دی علم دی فعال دی او یا در اسی دی یا دا, دا, دا زمیر نه نو بیا دا علم ما فعل فاعل متعلق دا دا جمله د جمله چا د اندر صفت د ما هندجر کی شو او صفت دا پادا د وین شو او کیرا او داب دا مذمذفل نهي د امد در تفارم مفول شو دا د جمله اگر ترکیب شو مانوی تشری د شیر دا سینا مانوی تشرید دی شیر دا سرزی مخی شیر کی منگووویی موسیقی رحم اللہ د ما نفس داگا بوداوالی چی دایو او غشیل چی مخلص وعیز دی او ناسیح دی خبره خبری ونو مندلہ چې دا امارا بشتو دی گناہ مندی برانگی اختکول کی دا گناہ داوت انسان تور پی دیوی چې او خلاسه که چیز ما دان نفس پتی شیر کیوست پسل شورو دی او حرابی دو نفس په که اغیر ذکر کیجی در دوی جده او دان دا نفس شدی دی دنی کو آمال دا پارا تیارون لدی او نه دنی کی خبر او ریدو تیار او بوداوال جناتو نو دن د بوداوالی می مستیع پانے کو آمال سراو نکڑی د اصل کې اشاره د هغه شرع احکام او دیپی د نبی له سلام سنت مبارک او دیپی او تعالیمه د دین ته کې چې انسان باند کل شباب ته او بوډا والی شروع نه پدغه وحی کوم اس کوم د لویو رودو کار ده نو سړی معصوم دی مکلف نه او چې کنه د زوانی زندگی شروع شیمت تا زوانی جنون ویلی شوئی او دازان نخبار جیو سلکتا اللہ توفیق ورکی او زوانی کی وطر دنی کو اعمال توفیق ورکی زکر اللہ تلا تا دا, دا زوان عبادت دا دا بودان عبادت دا زیاد خوختی خوشکر ایو سلکتا بوداوالی تا رسویلو جو دن بیا پر دغو خبکانی جیدین ایک اعمال شوئی او د الله تعالی ته هر یو ګنا نه پخا خو او ګننګر څنور ته زیات نه پخته زیات د ګوسکیږي کم سړي بډای او د بیا ګنا کوي او د بډاونی دراغتو سرهم دي د ګنا منند شي د دیو جنان ته کیتا مسلمان د نفس چې بډاوالی راته یو ميل مو پکاره دي دوه نبی مستیا کړی یې نیک اعمالی شور کھڑیو خود دا سی ونو کنیو افتو ترنیمه دا شیر دا سی دا چلو ولا اعدت من الفیلی تیاریه نو کڑی زماده نفس دا نیک عملنا کرا پتور دا ملمان استیان ضایفی دا پار دا ملمان کم ملمان علم براسی دا سی ملمان کرا دا ما پت سر باندی ناسا را دی غیر مختشوی په حال کېونه نه دی ملکه چې نه دی نه دی پلیښوي د دبه وقار په شويجا عزت وته نه دی ور پلیښوي وعبير الافراح ترات ومنانا اليوم ما يعانقنا اطياب دارس مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلم لو كنت أعلم أني ما أوقره کتم سرم بدالی منه بالکتم دا قصیده ورده شوروده او دا قصیده ورده پیلسم نمبر شعر او موږ دا دیم پسندې په بیان د نفس کې نو امام حسین رحم الله په د اشعار کې د نفس خراب او دا خرابو او حدمه دل لاغي طریقې نو د دې نه مخکې دو شعرونه ذکر شو او هغه دې هر تنال جواب چې بوډا والدای یو مخلصا ناصحته ته د خبره ونی نه مانی جوابو کو زیږه چې زمان نفس دا زم ما په کنټرول کې نه دی زمان نفس دا اماره دې ما د غونا سره حکم کوي او بلدان چې زمان نفس دمر سرک شړي چې بوډا و نه راغنو زماده نفس دې بوډا و لري ځدی یو من په شان پنې کو اعمال باندې د دوخر کلیونو کو عمل مسته ولونو کلا اوس شیر شعر کې لو کو ته اعلم مسن ابراهیمه الله چونکې مینمانه او د دې نفس پنې کو اعماله سردا عمل مسته ولونو کلا نو پدې شیر کې دغه خپل خپل ایمان تیا اغه ذکر کې خپل شرمندگی ذکر کې چهره کماط بتوي چ زبرد د دې ملما عزت نقلې شمه نو ما هغه نه چې ماده د دې مل مخ کار شي وي پکه یعنی په نکري ژبانه ما غ پټ کړو د دې اشاره دي چې ملما څو او نخ یې سوي هغه سپینوال دي وي خطو یما بدا پټ کړو نن په ما باندې چاپو او بدر دینه وایلي نو په دې شریعت دا بیان نور وزه حد لبذ تحقیق یدان کله دا, دا شرطیه دي او كنت دا فعل ده افالنا قیسونا پہله ناقصت ملي کی نو پہله ناقص دا او کلمات ملي کی چې په جمله اسمی باندې داخل شي نو حکم د جمله اسمی منسوخ کی د مبتدا والی ابتداییت قدم کی دا خبر دا خبر, خبر ختم کی نه مبتدا اسم ګرځي او خبر خپل خبر ګرځي او دا هم معلومات لمخ کینه چې دا هر په لफारان فاعل موجودي او غو معنی حدثی جکم په فیل کې پړتې دا فائن د اګه اداګې د پار راغلي نو چې کوم پیل کې مانا حدثي پر تو فاین باغی مان قائم هغه مانا حدثي دی فاین علاقه ول نه غن سابری نو دغه فیل تام دی او چې مانا حدثي نه هغه فیل ناقصه ده کوم چې وځ او اخوان د کانا بیا افعال ناقصه چدي د پدری قسم دي دا افعال ناقصه کاملت التصرف افعال ناقصه ناقصه التصرف او افعال جامده تب د افعال ناقصه کې بیا درې اقسام دي افعال ناقصه کاملت التصرف اږي د لیکي چې اسم ده اږي په خبر باندې متصف کېدلی شي په زمانه ماضی حال او استقبل ینه دا د افعال <سؤال> ناقصه ا سم چې ګم دي مونږه مو څوک وولي شو په خبربان د خبربان په زمانہ ماضی کې هم حال کې هم استقبال کې هم نو دا د افعاله ناقصه هغه کلمات دي چې د دینه د ماضی مرادی مستقبل مرادی او حال کې مرادی شي امر کې مرادی شي اغه کان د اصبح له ازهار امساري بعد ظلن او سوار دی افعال ناقصه ناقصت و تصرف دا آغا تبیر کی گئی جلدین صرف ماضی مزارع رازی دی یعنی مونگا دا دی اسمو صرف ماضی کی او په حال بان جگم دی متسکوری شو دا سلور دی ما برحا منفق مازال ما فتح لدین صرف سگی دا ماضی مزارع رازی خود امر نه دینا نرازی او افعال جانجا دا آغا دی چ داوینا سرب مازی راضی نته موزارع را جو نته امر راضی اغه ما دامه لسه ما زله داغه د درې مثال و دي دند افعال ناقصو مختصر شان وزاحت نو قنطو دل د افعال ناقص نه او د مازی سرا نه اتو زميري اسم دي دا د متکلم سیاده دند افعال ناقصه و نه ناف د افعال قلوب نه دي افعال قلوب ستوي لكي دي د اغه د اغه افعال دي تدرك بالقلب والاحساس الباطن چې پس لثره او د باطن پر با احساس سره د ادراک کول شي وستر غمان په نظر زمو راځي او نه په جوارح سره د اغي ازدار کیدلی شي لگا رؤيت لدل علم هوه وجدان، مندل، زن، دمان، حسبان، زعم، در طول افعال قلوب او افعال قلوب در دو مفول تا یعنی دو مفول غاری دو تا نسب ورک او جباب مزیر دوری اعلمتو نبیاب در مفول غاری تل دو دو غاری و کل دوارا مفول صراحة نغلی کل جملت ده دو, دو مفولو قیم مکام گرزی دیلی لکه دلتا انی ده حرق اس حلوم و شبب الفیل دی یاد متکلم چی ده ده اسم دی ما وقیروهو ما نافی ده وقیرو وقران وقیرو توقیر ده ده وقارن ازت ورکول چاته توقیر بل جاتا عزت ورکول پدرانا سترگ بانده کتل بل سڑی صاحبی حسیت گنگ ما او اقیروو چیزا بداغا توقیرونکم ازد پیونکم اگو زمیر دی نفس تراجی نی او نفس او اصل کې مونس تراجی دی ملما کتم تو کتما یک تو مون کتمان پتیدو تیو لکی گی یو سپتول سر رن دا راست تیو لکی سر رن سر راست بې دا ب یب د پهه د کاروالی سره چې اوسیزو کاره شي شي بل کمیتم دا نهریې تویل کي دا د وختو تورکل کېږ چې د وختو سپینال کټ شي ترکیم د ش ببد شي چې لو کوونتو کې لو شرتی کوون فله د فان اخ او دا تو په کې سم کانه دی د فیل نهاخستمون د تقلم د دمیر به کې دا فیل دی ان هرو مشببه فیل د یا متقللم سم مانا د وخت کو فیل فیل مفول به دا خبر د د سری سر خبر نه جوسمیان نه داقی مقام دو دا مفولینو د باب علی او عاعالمو چې دی سره د فیل فیل سر د پر نه په سره دغه جملې چې لا کوي دوم فول ده دا د خبر د په ناقص او په ناقص سره سم خبرنه د شخص شول د لور وجنه او قتم تو سررن قتم تو پهل پای نه سرن د کتم تو د پارا مفعول خو در ما بعد پارا موصوف ته مابعد جملې د صفت بدالی مينو بدا پهل پای نه لي مينو په دې دوه متعلقین دنده جمله په سرن د پارا صفت ته او سرن بیا دا دا کتمتو دا مفول او بل کتمی دا جرم دي دا په کتمتو پا سی متعلق نو پین سر پاین سر دا متعلق مفول نا دا جزا شو د پا را شر مانوی د دا شر داسې ده چې صاحب کنی قصیز بردے پا دی اشعارو که دا نفس خرابی زی ترکی نو مخ که کې که منگ داو چه مل مران بنو دین نفس دوم را پو سرکښو کې دوب دی چې د دې مل معزه ته او د بوډاوالي عزت, عزت په سر لري پن نیکو اعمالو سره ګره بوډاوال راشي نو بیا انسان د خپل ګناهونو نه ماپيو اغه نو بیا انسان د خپل ګناهونو نه توبو بس دلته نه ماپيو وړي او پن نیکو اعمالو باندې بیا مشغول شي او دیوچ دما د نفس نما دې مل متوقيرنو عزت ولونه نو دلته کې نور شرمندگی اغه خپل ظاهرې کچره ما ته را پټوي چې زه دې مل ما عزت نشم کولې ما برا پټ کړو له خلکو څخه ځکه چې ووس خلق ما ته ګوري نو د بوډا والی آثار به ما باندې یې او نو زم ما سرکشو ما نه ندي نو ځکه خلق ما ته بي غور کوي ما ده بده ردي نکما د پته جز د ملت او کین نشم کول نما بدی پټکل نن بز ددي به دروځ نه بچو لفظی ترجمه د پښتو دا د چې لو هند اعلمه کترزه خبر وي انی ما وقرهو چې بشک زبر د ملت یا عزت اونکلم کتمتو سرن بدالی منه بل کتمی نو پټکړي بمی وی اگران سرکارشو ماتا د دې ملمنه چې هغه کمی دي بل ککمي په نکري څنګه واعير الافراح ترات ومنان اليوم ما يعانقونا اطياب بذلت للعلم جهودا بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی علی سید الخلق محمد و آلہ و بارک و صلی ملی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللو جمی دا دا قصید بوردی شپاڑا سم نمبر شیر دی او دا دویم پسل منویلو جپدی کی صاحب دا قصید بوردی د نفس خرابی او د غی علاج زکر کئی تر اوسه بورې د خپل نفس خلابزی کلی چې دا سرکش زما د تابونه وتلیدي د د نهشه رامنه کوی نو دلته کې په د جزې یو تمنا ظاه چې څوک په زما د پاارظامین ډړ شي چې زما د نفس د سرکشن رامنه کی لکه څنګه چې س په واو سر من کوی شيشي او س په خپل کاابو کې را نو زما دا نفس کوم زماه بګړه شوي او زما دا اختیار نه وتلی نو نوڅوک به زما سره اندادو کې چې دا زما به ق کې او زما د اختیار کې واپس را او د سرک شوونه من شي نور ظحت سی دیو بیا اخره کې لبزين تشريع اغدا سدا چمن موصوله دي استفهام د پردل ترغه ل دي خد دا استفهام په تو د تمنا دي او استعاطاف دي دا عاشق او جنا جنا صداوي چې دا نه دفره د ماده پربکم سړی او دستگیر شي چې زماده دي نفس تاسو سره شاید اغه ختم کی او دا نفس ولما و قابو کړو لی لا جار مجرور دی دا متعلق دی په محضوب محذوب پسې چې من ضامن الی یا من متکفلم بی ضامن یا متکفل دا دوه راځي شی بیرد دی جما بیرد دی دا با جار رن رد, رد دا یرود دونا دی دا مانا دا واپس قول سرم راضی او سلی یو زیت روان دی او دا را واپس شید واپس شید مخیلان نشید دا مانا دا منقول سرم جماح دا جموح ام دا دی جمع راضی او جماح ملکی کی سرکشید پس سپت دا اسکی چی راش لکستنگا چی روس تو دی دا دی دیوی دیوی اس دا سرکش جی دے سورلے دا پارنا تیاری گی دا سورلے دا پارنا تیاری پارن او ٹوپو نوخیو سڑے غرزی دے دا جیماح الخیل بھی من غوایتی ها او چب جیماح پا نفس دا نفس کراک لگدلتا دا سرکش نفس چې گمراہ تر تتلی او خلاب شر و مور باندې اماده کی من غوایتی من رواياتها روايتن د توغيان نه دي سر گمراه دي دي کی لوی گمراهه ده غيونهم د دینه رغجن په اخر کی یا مشدده روايتن کما يرد ک کاف تشبیهی دل د پمانه مفسلو سره او په محل د نسب کی دي مفول مطلق وقری شری دی د پار د پې مخذو او دا, دا غن بیا نائب د مفول مطلق نګرځی دی لږ چې ملي برد جماهی ردم مثل رد جماه الخلی باللجميع نو د دل د کی په محل د نساب کې شو ما يرد د بیا دا, دا ما چر مصدریا دا یورد دا پہلی مجبول دی او جماه الخير ولا مزامز افن لهي نای په فایل دي لکه سنن جوابس قولی شي او منہ قولی شي سرکشی دا اصل خل دا اسم جمع دا او دا س کلمه دا چې لا واحد لهو من لفظه عم د دې لپاره د دې واحد نشته نو اس په جمع یې واحد باندې متلاقی او پوجما باندې د اطلاقی او وهیا اشرف البهائم فتمام البهائم کی د د ټول اشرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ال خیر ثلاثه سنن درې قسمونی دي لرجل اجر یو اس اغده جداغه ساتل ده انسان ده پر اجر دی ده اغده چه اغده جهاد ده پر ساتل کی گئی ولی رجو اللین سترون دویم اغده است چه اغده اوسر ده بار پرده ده اغده جدی پر مصابقت کئی خلق اسره پر یو بلنمخ کی او درم اغده ولی رجو اللین یو کست ده بارده اغبو جی پاگبا نداغی گنای یا نداغی ساتھ البدا ماندی گنای نو دا اغاستی چی دا دا تکبر دا پانا دا زان خودنی دا پار ساتھ لکی گی پا بل باندے دا خبال زان دا فوقیت دا پار دا ساتھ لکی گی یہ بل حدیث کی مراجع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرمائی چی لما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخیلہ اوہا الاری که جل تعالی دو است پیدا کول اراده کړل نو د جنوب طرف نه چې کوم هوا جریږي هغه ته وحی ولل وقال انی خالق منک خلقا او الله وه تو چې ستاسو مخلوق پیدا کوم فجت میعی نو ترا یو د جهان فجت ما ده یو د جهان نو جبرئیل السلام علیه فق اخذ منها فرس کومتن ای اسود نو جبرائيل علیہ الصلوۃ والسلام تور اس پیدا او بیا وو فرمایند خلق توکه غریبن مفضلت توکا, توکا علی جمیل بهائم چې ته په ناشنا انداز پیدا شول او په ټول بهائمونو الله تعالی تعالی فضیلت درکړي فرض کو بنا سیتکا استاپت اندیګن له تعالی رزق کی خوندنه دي ولغنائم توقادو علی زہرک او غنیمتونه استاپه ملاباندی ورول لیکيږي و بی سوحیلی که ارحب المشرکین اوستاد پر حمیدو بانده با مشرکان پر یرک راجی ایتیریگی و اعز المؤمنین اوستاد و ازون داد دا مؤمنان دا پارا عزت و ملاتر لیده بیا اللہ تعالی جا کل آدم علیہ السلام پیداکو اللہ تعالی و اختر یا آدم اید دابتین الفرس ابل براک براکم اللہ پیداکر فرسیم پیداکم نو الله تعالی ادم علیہ السلام تھا حکمکم چه ادم علیہ السلام تصدی دوڑ سلوک کم اخلی نا غوا اخلی نو فقال الفرس نو ادم علیہ السلام اس اغغرق نو الله وتي اخترت اخترت عزك اوستان اولاد د لپارهوم عزت نو دا دا از باندې کېو بل نجمی دا لممو تواجی وایو لجام یا لګامو توذو کی وایو ندا دا اس دا خلکه چې کم کړه د اوس پرې پرته خلک تخلق مزي واچ او راختی ان کړه د چې مخلوکه کراس پتیده گیتا لجم میرکی دو دیشیر ترکیب داسی دی من استفہمیه دا مقتدادا او لیچی دی نو دا جار مجروم متعلق دی پا محضوب پسیج زامنون دی یا متقفلون دی او با جار دی الرج چی دی دا مضاب تی جماح دا مضاب لیه دی, دی من روايته دا جرم مجرور متعلق به بس رد بسیدی یا ردن بسیدی نا متعلق یہ من روايته پدوین درکیب سنا دا من رواه د حجر مجرور دا متعلق په صفت دا جماح دا باندې هغه محذوب نو دا تقدیر د عبارت په داس ملی بیرد د جماح نفس الناشئ من غوارطه او بیا کما يرد ک په معنا د مشلول سازی او دا په محل د نسب کې دی مفول مطلق دی او نائب دی د مصدر نه او ما بیا مصدریه ده يرد په مجبول دی او جماح الخیل نموذج مضاف له هی د نائب فاعل د يرد دی او بین لجوم مطالق او يرد وبسی دی دا جمله د ما قبل دا موصول حرفي د بار سنگ نه دا دی ترکیب شوف مانوی ته شنو د دې را ده چی مصنف د مخکې نقارو کو زمادہ نفس دا په سرکښو کې دي او د دې زمادہ کنټرول له وخت بوته نه دي او بډاواله جدايه او ناصحت او مخلص هم نه دي د دې قدر نو او کومه د apparatus چې زبر زمادہ نفس پر دې ملما قدا نو ګرما ودا پټکړو په نکري ژبانه دلته کی ہوئی به زماده فار پیدا نشي یو ضمانو یو متکن یو متکفل چې دې زماده نفس لا ضمان کسترو لګي زماده نخص سرکشونه چې دا زماده نخص ګمراخشه وي نو دغه سرکشونه رامونی کی او زم واپس د ما په کنټرول کې راولي لکه څنګه چې اڅ سرکشی شي د پوواګي باندې کنټرول کول شي دلته کې مصنبر رحمن د دین نفس ته سرکشه تاش بي ورکلینه ده اڅ سره نو اڅ چې سرکشی شي نیو کس سوال پکا دي دیو زماد دی نفس لم او کس پکا دي یعنی مورشد پکار دی او هغه اڅ چې سرکشی لو پوواګي خلک راټینږي نو دل ته دې وی چې په کار نه ینه مرشد چې دما دې نفس ته واګي واجزم ته په واعظ او نصیحت باندې په ذکر اسکار باندې دا نفس رامونی کی او واپس دما په کنټرول کې راوړي دوی ته د اصل کې شاله یو مرشد کامل مالک کار چې خدمت <متحدث> دما د نفس په واعظ او نصیحت سره او په اذکار سره رامونی کی دوی دې په لاره په نفس کې خرابې نو خرابه پیدا کی زرو او اوزی دا خرابه بیا پا کلا ربانو راتل د خرابو دب اسانه سرکی گی خرابه بیا ختمول او لرکول د نارو دیر په مشکل سره گی او وجه دیگی دا دا چی خرابه یا خلاپی شر امور دا دا, نفس دا دا نفس اختنی خوایشات او خ... د شریعت په امور باین راتلن او د نفس خوایشات بیا دا دا نفس پا دیر ناراض اگ نبادی با نزدان غالب کولو دا نفس شکست پر کولو او دا خرابه و سرکشیر کول دا انتہائی مشکل نو دا, دا اسانیگی پا واسطہ یو کامل مرشد سا چه اگر خفل واض و نسیت او په ذکر آسکار باندې دا موری درواڑی او آغی سرزد د نفس اصلاح کیه لبزی ترجمت دی دا داسې سیده من مرک دی جي من غوایې څوک به زما د شي چې من کړې زما د نفس چې دا شوي دي او په ګمراحه کې مختلفې کم وردو لکه څنګه چې منه کولی شي دماون خې سرته شي داسوبلجممی په واګو سرخه اسم الله الرحمنحم اللهم صل على سيدنا الخليل محمد وعلى اله وبارك وسلم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام قوم شهوت النهيمي دا د قصيده بلدي دویم پسند او سطر نمبر شعر او د دې نه مخکې کوم اشعار ذکر نو پای کې نفس خرابې وي نو مصنف رحم الله دا اراده کوله چه یو مرشد مال پکار دا چه پواز و نصیحت و پا و نفس او پا ازکار سارا زمان دا نفس تا سرکشی اغا رامنه او زمان دا نفس هدایت تراشی او زمان دا نفس زمان تابیش نو دل تکی پر دی شیر کی دی جواب کی دی اصوال دو یا دی خپل ځان ته پا خپل ہوئی دا اصوال که یا یو خارج کس دا تا اصوال که او دا وطوی چیانا دا نفس چکم مطالبی کئی دا پورا کله چکانا دا نفس تاپ گناهونو معنی مورش پفلے بگناهون پری دی دی جواب کی فلا ترم بی المعاسی نا دا چرت منگی نفس پا گناهونو چرت هم نمڑی گی او جو گناه سمرت سیوا کی گی سره غی سر سر د مطالبه هم سیوا کی گی دا دا اصوال جواب دی وضاحت په نور اخیر کیو گی بیا فلا ترم کی فا دا عاطفة او یا دا, دا دا شرط محضوب تا پارا جزا نو دا پا جواب دا شرط باندراغلی د نفا جزا یہ و تم لا ترم بالمعاصوی لا دل ناہی دا او دل لا ناہی عمل مویلیو چکل دا دا مزاری پا اغسی غوباندراشی چپا اخیرکی اغی خرپیلت نی نو اغه اغه له جزم ورکي هر په لټ پكي ني راغلي نو جزم ورکي که هر په لټ راغلو اغه او ګنون ارابي راغين اغه غورزي ناره ما يرمين دي دل داخله کې هر په لټ ځلانه هي جناغلي ده نو ذاخر نه هر په لټ نو پلات تر مي رما يرمين دي دل تکي پمانه اراده کول سر رازي فلا تر مي بالمعصي با سبب يدا پماسي باندې ماسي د ماسيت جمع ده ماسيت مونږ په عام اصطلاح کې د موږ ګنا وایو ګنا کاغه واړي او کو غټي او د 10 تاريخو م لغت کې لري چې ماسيت څه ته ویل کیږي خطا او اخلاقي د داخلا کو یو خطا ت ویل کیږي چ ددی بارنګه ته کې د لید یاد باعث او سبب اغه ارادي خدا سي ارادي چې اغه صحیح نه وي اغه صحیح نه وي ويطلق بي وجه خاصن على مخالفت الاوامر الالهيه او په یو خاص طریقه باندې یا په یو خاص معنا سره د دې اټلنک په اغه مخالفت باندې کې کوم مخالفت د ترلاسه او اوامر اغا اوشی جیتا معصیت وای حنا ترون بالمعاصی کسر شهوتها کسر کسر تکسیر ویرگی کی ما تول موی جمع مکسر اغا جمع چپاگی کی بنا د واحد ما تشیوی نو کسر کسر دا پا مانا د ما تول شهوتها شهوت دا دا لغاية معنى الرغبة الشديدة زيادة رغبة أو صخصة رغبة تبقى شهوة أو كل جديسة للنفذ الجنسي وشهوة جنسية نبدا بيسته لكي إحساس وعظبي كالجوع والعطش يدل على حاجة الفرد ذكر كان او أنثى إلى عملية الجماع بحد في الاستمتاع دا د انسان دا یو احساس دی یا کسنگ انسان دا دلوگی احساس دوشی دنگ احساس دلالت کې په حاجت دا یو فرد بانده برابر حمبرده که دا فرد مذکره کو مون او صد دلالت کی الی عملیت الجمع بهد فل استمتا فلا ترم داد دا شهوت جنسی ما نشو فلا ترم بالمعاسی کسر شهوتها دو دو دو دو ان الطعام دا د دویم جمله او د دویم سوال جواب دی نو ان الطعام کې ان حرف اسرو مشبب الفعل او الطعام چې دي دا ستبیل کې کله ما یوکل او بهې قوام البدل طعام ارع ستبیل کې سړی اپری او د بدن قوام او پرورش او تازګي باغی واندی او دویم د دو دو دا ستاریون جا کړی وكل ما يُتَّخَدُ مِنْهُ القوت من الْحِنْتُوَتِ وَشَعِيرِ وَالْتَمَرِ ار اغسيز چه انسان لغين خوراق زنده پر جوری که غنمی که ور بشه کجوری ده ده قوت ندي يعني طاقت حاصل ود. او یو قال يغوي التقييد دابا متفيل دي يعني بل سستا تقويته او مزبوطيات ورقول شهوه النهيمي ده شهوات معنى مختيره شويه او انهم نهمون دي ده صيغه ده صفه مشبنه ستيليكي الحريص على كثرت على كثرت العقل والشرب ارغاستویږي کېږي په خپرا او اسکافماندي زیات هرس یي چې زیات څه اوفر نه نهيمي نهم پیشه افراد الشهوت او الرغبه فی بالنسبه کې یو څه توشي نبیا زیاتوال او رغبت په هغه کې د نهیم ملګی او چې کله د یو کس صفات راشي شخص النهیمن نو دا بیا اگر کستو بلکی گی چه غد یو سیز لالت پزل کرامو لی بیا پاگی مانی مڈی گی نا یو سیز تمان نازلت راج خود آگی نا مڈی گی نا نو دا گی دا شخص نحیم ملکی اگر حدیث شریف کرادی نمی علیہ السلام پرمائی من هومانی لا یشبعانی دو دس کساندی اوگی چه غیب چه من هومن فی العلمی لا یشبع منو یو هغه وږي د علم چې دې بد علم د سمندر نه مول <سؤال> نشي و منهم په دنیا او دویم هغه وږي د دنیا لريشبهه منها چې دې بد دنیا نه مور نشي دا دول وخت چې جاتولګي نو بیا د دین مړې دل نشته چې کړه د علم زوق انسان تاسو او انسان زلو د علم په زوق باندې خون وه دی بیا د دین مړې غنه تحقیق کوي کوي تر دې ژوندۍ تیریش او چې کل د دنیا لوگ ده انسان زلطه لگی دنیا ندی مڑی گی نا کده سر ارس مره دنیا سرمایه رای ده ده ده شیر لغوی ماناو اس ترکیب د شیر سشی دی نفلا ترم بالمعاسی کی مونگووی فا داخل ده پا جزا باندی لا ترم بالمعاسی کی لا نحیت ترم فیل دی زمیر پا که دی آقا فائل دی بالمعاسی پس مطالب دی کس رشتہ ہوتی ها کسردہ مابات مضافت پی او شہو دی خوال مضافن لی ہی دے او مضاف مضافن لی ہی دے محل دا نصب کنی دا د ترم دا پارا وفول دی او انتواعام چی دی انت حرق اصلوک من مشبب الفیل دے او تواعام چې دی دی اسم دا یو قوی پیل پائل دی او شہو تنی دی مضاف مضافن لی ری محل دا نسب کې دا دا یو قوی دا پارا مفول دی او دا دا جمله دا بیا ف اندا په خبر جوړي کې په محل درافه او دا جمله چې دا نو دا جمله مستانفه یا استیناب بیانی دي دا په جواب دیو سوال کې دا چې مثال دا نفس ول مونږ د ګناهونو باندي سمون لکو دی په خپل منشي دیو جنګ دا څنګه شېدلې ځکه چې کوم سړی ته د خوراک هرسه لګي نو د سم ر خوراک د عمر وزاګا نور شهوات سیوا کی داګه نفس نفسهم دي دا, دا سوال اغه محظوب مانوی تشریح دې شر شیر دا چې مصنف رحم الله چکه ما قبل شیر کې دا تمنا وغلا چې زما د پاره ما لي ما د پاره سوک یو ځامن جوړ شي چې زما د نفس سرکشونو رامني کې او د خپل واز او نصيحت واغي وتا واسي او را کنټرول کی نو یو څایندته وي چې ته د خپل نفس په با ګناهونو باندې مور کا نو چې کله دې په ګناهونو موړې دې خپل د ګناهونو کټار شي د دلدک جواب کې جنانا دا سه غلطيونه کې فلا ترم بالمعاصي کس سن شهواتها تم ما اراد کړه چې زه به ګناهونو سره خپل نفس یې کم دې غ مات او دې به زړه ګناهونو نه پرمنه سركشن برام نه تا چته من شي کې دي زګد نفس مثال چي دي دا او کست چاغه د خوراک اغلوګلې دي مریض ودلې دي او اغه سومره فرانه کې دومره ناغه طلب نور سوا کې نور دنت کې کونه نن نحم نفس شو او طعام د د پانه چي دي بیا بیا دا د نفس بارګ ناش کول په دې بیت کې دا تعلیم دی چې نه باندې دانا چر تفهم نشي ماي دلي ک انسان څومره ګناهونو راغې نه برس ته دی بیا د نور د ګناه تمنا کوي بیا به نور ګناکي ته دیوځنه پر زمانه حاضر کي چې سړی وګوري نو دا ګناه دومره ډېره شې وده چې نه سبا یو سړی ګوناه نكي بلکې د ګناه مزه حاصلې دا ګناه دومره ډېره شې وده چې وسړی ګوناه په ګناه یو ته مزه نه حاصلې بلکه د دا سه یو د ګنا کې مزه حاصلول لټي د دیوژن په دوره حاضر باندې جسمه سره نظر واچ او مختلف واقعيات مهمه ندي د د دې نتیجه دا, دا. چې نن سبا انسان به ګنا کې مزه لټي مزه لټي او دا ځکه چې کله ګناړي رشول د نفس تمناګان بډېږي بوختني بډېږي مطالبه بډېږي ګناب په مختلفو طریقو سره د حاصلولو کوششونه ډېر شي نو دیوژن بیا به ما هو خربې دی نو چې داسې بنک او ندی وسړي دا ونجنه دا خو نفس بس استریبشن خپې خل... پېبد من ګونه نفس نستلجی پر دې کې دی بډاول نه شو وسړي ګونه شته نو بیا زور وړي او دې بختا اذن له خبر د جديد سمره حدا پور ګونه کې دی لشي او نفس بده خمه په ګونه باندې د د حدا د د وساب وړي په باندې هغه مجبور کي لفظي ترجمه دې شعر داش فلا ترم بالمعاسي اي مخاطبة تب ما ارادة كواه فا قناهونو بانگا كسر شهوتها ماتول دا, دا شهوت قلو بل دا ما ارادة كواه جزبا دير قناهونو نكون دا شهوت پا ماتشي دا ما دا النصب پا کندرونشي ولی انتواعامه به شغل خراق شده یو قبو شهوت النهيمی دا طاقتورقی مضبوطي اغا شهوت دا خیر سکون کیسڑی تو آن دی داغه بیا نور طلب کی وداره د نفس په نور طلب کیږي ګناهونه مولا یا صلی وسلم دائمن ابادن اعلی حبیب کا خیر الخلق کل بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم والنس الطفل ان تهمله شب على حب الرضاعه وان تفطمه ينفطمه دادا قصيده بوردي اشعار شعودي او دع نمبر شعر مدينه محكم كم شعر ذكر شو فلا ترم بالمواعق اثر شهوتها دا دا سوال جواب چې د مصنف تچاوی دا نفس ته به کنټرول کیندي او د ګناهونو باندې تعال را برانګي تکي نو تدل لایدار ته چې سمبیر ګناهونه کوي نو ځله به مورشي یا به نور ګناهونه نکي نو دیو جننا دا سمته دا نفس په ګناهونو باندې نه مړی چې کل دا مختنی شعر ناخبر صاحب ته شوله دا نفس قوتیک انسان ته ګناه برانغه تکي يه د غنات رغيب ول ورقي خدान نفس د انسان بل کلیه يعني په دا سنده ژوندون را د انسان ته طاقت او وس کې لسره نه نہ امر کې دا د انسان په قبضه کې دی دا انسان د خپل نفس مالک تي او کل رازینه د غاتمو غفلتو کې دا نفس بیا بغاوړی نو دغه خبر دل تپنورم پوزاحت سره ذکر کې چې دا نفس شي دا انسان بدیبان مالک تے. او دا نفس معنی د انسان قبضه قدرت شته دی نو کدي د خپل د طاقت استعمال کړي د انسان نو دا نفس په کنټرول کې راوستلی شي او د ګناہوں نه منکول شي او دل د تشبيه ورګړي دا, دا غماشم سره چې پیا خو دې مور او هغه څنګه د پیون صبرول شي و دا غرنگه دا نفس هم دا گناه هم نصبری گلیشی دا الباز و تخییج دا سده و النفسو که دا و پر یا دا پار دیستیناک او نفسون دا محکی دا دیو دا حد شو که نفس ست میلی صرف دا خبریات سات البکار دیجی مصن نپرحم اللہ دا زمیر با زیبان دی نفس اسمه ظاهر رو لکه مخ کې د سمره کم به ذکر شنو ال کې زمائر و تراجي شو دلته زمير پکارو ودلته په اسمه صریح سر روه اسمه ظاهر روه اشاره دې ته چې د نفس هغه شان ذکر کې نفس ټی تکلا غافله انسان غفلت انسانو کې نو دا دنه بغاوړش او د انسان ماندی بیا گناهو کوي او دا نفس بره کچرد دا تربیتو شي نو بیا دا یو قیمتی جوړي جوڑی دکا حدیث شریفتی عزی نویل اسلام پرمای نفسو کا مطویتو کا فر فرق دا نفس بره استاسوار لیده پا دیس ماندی نرمی کوا یعنی دا نفس چرد دا که طاقتی نو تاو پتلی لکریشی او دا جون سپر وپی شي او کنا انده کمزوري کول بیا په تاسو پر نشي کول دیو جن شرعت د اغه مجاهدونه منه فرمایلی چې کم مجاهدو سره د انسان بدني قوتونه کمی همدغه ولی لنفسک علیک حقا د دې نفس سره د دشمنی ساتي خدای تل دا حدا پر دې پتا غالیب نشي او دمرنه چې دې د عبادتونه بیا پريوزي دلده که شان ده نفذ که کنو ده که ازم زایر رو لیونه چه ده نو ده غمانه ده مثلو سارده او که تفلی ده سومر جمله چه ده ده که محل ده رفقی ده دا. دا خبر واقع شویده و النفذ تفارده او تفلون چه کم ده ده ماشون ده مونه ببختو کی وایو دو تفل ده تفل ماناکانی ده ده خو ستی المولود ما داما ناعمان رخصا <تصفيق> یعنی اگه معشوم تا میلی کی گئی چه در کم وقت تا نو دغی تا تفلون میلی مراتب چند بیادا سی زکر قلپ دیکی کلی اگه معشوم دا مور بخیر تاکی ناغد جنین میلی کی گئی او چه کلی پیدا شو ولید و تود او جکله د پیدا کې دونه روستو سو وختيږي نو تفلون او ته بیا روستو سو بیا جله په مخ باندې خاتون راشي نو بیا وته مراهق ویل کېږي او بیا د 19 سالا پر دته غلام ملي کېږي او چون 34 سال پر بیا د شباب ویل کېږي یعنی شاب وته ویل کېږي د شباب زونی د زوانه ته ویل کېږي دا د زوانه زم او بیا د 51 خانه پوری کوحلن کوحولت چوتموغ او داغه دوست بیا شیخ هوت شو کوتی دمو پهلم مرات ملچا په یوشان انداز سره چبل شان انداز سره ذکر کړي بیا دلته کې مستند رحمہ الله وي والنفس قد طفل کسوبینوبی د چې دغه سمجھداری عقل مندي هغه په خپل عقل سره چلیل هغه په چا په مرزه باندې موزي زه که دلته وجه کوله دا نفس د ماشو د اغه سمجدار ماشوم وشاندلی نه دي بس تا نه منم نه دي دم اغه کچ ماشوم پشان دي تفحل <سؤال> کته فلکونه زورو کینو ديستا غزور منی او ستاز اور برداشتکی چې ماشوم دي انسان به وست که ده پوینه نو دي کور سور و جړی اخر صبر زکه کتف لیبلی او نه یی ان توملو ان دا شرعیلی دا دا عوامل او jazima دا په muzari mae داخلي او چې کله په muzari mae داخل شي نو اخر ل جزم که کخه خپل دیاغه ورځي او نو نه عربي راغلي نو بیانونه عربي ورځي ان تو مل دت کې جزم مرکې زکه چې نه هر په لټه او نو نه نو عربي شته د وانه شرط سره راغلي ده تو مل هو تو مل اهمل یهمل نما افعال دا معنا د دې سره دي اهمال معنا تقصير تغافل طهاون او تکاسل دا ټول معنا ګرامر دي اهمل الشیء من غوایو او مانس ترکهو ولم یستعمله عمدن او نسیانا چې یو سیده سړی پر د استعمال کې نراولي کپا قاستب وی او کپا يرشیوی دي د ډول باندې د اهمال اغا اطلاقی دلیش محمل لبز موغا یو کنا محمل دست امید اکی لیلن و نهارن بلا رعایتن ولا عنایتن کم سیز پر روزوش پکی در سرا اغا استعمال لاغین رازی اغتا محمل موغا یو بیا شب علا حن بالرزاعي. شب علا حن بر شب دا شباب د دین رازي شب يعني الوي بشي او شباب يمون زانه تو شب زوان کوي علي حب الرزا علي دا علاچ دین دا د استعاله معنا رازي نو دا ي پخونه باندې بان دي, دي او ي پمانه اله ساز او بهتره ده دي دا پخونه معنا سره شي يعني الوي فاغا محبت ده فیسخلو او چاوی جاناب مانا ده ما عصرم رازی لکا وجود عیمونت و عاما علا حبه ین معا حبه لکا یہ وعیت کرا دی بسی علا حب الرزاعی رزاعات نماغوز دی رزاعات ستوی نکی ده دباب زربا فتحنه رزعات طفل أمهو امتصر صديها سيكاله ما شمد مور أغا سينا روية ببايو دقاره نديتا رزعات طفل أمهو لفظ استيماليك رزعات بيا رزعات فقه مهمة صلى دا رزعات أغلى سيو ما زنانا قيس نجد أغا ما سرا ده ده زنانا بل ماشون کمشاری کی ده ده رزعی خور یا کلی که نروروی کو زن ماشون مای نبی آی خوری او ده چاچوولا پیور کری ده رزعی موری رو دغه ده زنانا ٹا مولانی ده ده رزعی رون خوندی او ده بل رزعی پلاری ده شب علا حب رزعی یعنی دیبا و نویش این باغا محبتا دی پیسکیس کی اوزل بیتنی تونک دردی جلوی بشق پیس کلب پرین دی و ان تفتیم ہو تفتیم دل تکی بیا انچی دا شرطیه دی دا جازمہ ہونا دی او تفتیم فاطمہ یا فتیمو فاطمہ صو بی سمانہ فسولہو من الرزا کم ماشم دا فیونہ سبر قیش دا اگ ماشم تیولی کی گی څغه مشر هغه هغه مشر ته ویل کیږي چې هغه مر ده په صبر د دې اطلاق مذكر او مونث دوه باند کیږي ځکه د فتیل نه بس په آخره کې ته انیس نه راځي فتیل استعمالي د مذکر باره هم او د مونث لپاره هم ترکیب د دې بیت بداس شي چې ونفس کثفل نفس مبتدا کثفل جاره جارره او طفلے مجرور دی جار مجرور مطالب تر پس پسی محل دار پکینا دی خبر نا. ان تحمل ہو ان شرپ جیدی تحمل پیل دی دمیر پکی دی آئی پائل او دا آزمیر پکی اگا دا مخاطب دی دی مخاطب تراجی قطب تفونلہ ترکی ہو مفہول بی ہی نو دا پیل پائل او مفول دا شرط شو او شب بالاهم بالرضا شب پهل پایل او علاجه د حب رضا مزام مزام نه مجو مزامو تعلق در شب به نو دا شب پهل پایل سره د متعلق نه دا جزاش ولا او وان تفتمو ينفدو يم د قشند ان تفتمو دا شرط او ينفتمو ولا دا ول د جزاله دا د دې شرط کیپ شو وس مانوی تشرېص سره مننګ وی چې د مخکنی شهر نکله دا خبره ثابت شونه ځکه د نفس پرې د انسان مالک غلیبی دلی شی خو بیا هم د انسان ری خپل نفس مالک دی او دا انفس د پک زکیز او دا غیم مثال لمونته بده شهر کې دا, دا سره دا نفس خوشاند یو ماشوم دی کچري د ماشوم چې کله د د پي مودت پوره شي او د په دغه مخصوص مدت نروستو صبر نکړي شي دی په خپل نشي صبر دلی کړې چې دی به ولوي شي خو بیا به هم د مور د پوینه صبر نشي زکه چې کله مشو خپل مدت پر کې دې بیا د نور غیزه د فراګ د لپاره اهل شي دا, دا, دا کوي چې جنور فراكون او د کوی نه حاجت بیا اغه نه او صبر نه نشو تا خو د مور کله راته دومره او غواړي چې دې به دا چتم پری وي دا. دا, دا نفس ته کچره دی تر امن نه کې د ګناه هوننه او دې تربیت د ډول پولیس نو دې خپل د ګناہوںو نه نشمای کېدی بلې دا بده تمزه ورپی او نو نو ګناہوںو بکی تر دې چې معشور شي نه سم دم ی تر دې چې د نفس بدومره حد ته ورسیږي چې نوذ بالله کله به انسان د ایمان نه پلاس بیا به نو نقصان او دې نقصان به نو دا انسان د خپل نفس مالک ته دا نظر به قبضه کړي دې به ضرورتیا کوي نو الله یبدن نفس رامنکی او را اشرفو ترجمه د دې شعر داسې ده ونفس کطفله نفس په شان د ماشوم ان ته ملو کچری تهه یی مناتې نه ته نه شب علا قرب الرضا ندب لویشی فار محبته د په اسکل باندې نه د دې د په بدد ی به سکی سکی دردی بشو پرې وې دي په ان توفتم او و چې تدل رمانی کې په خپل وخت ماغي ين فتوي می مندې به منش پهhto ترجمه د شعر داسې و ونفس کتفله نفس په شان د ماشوم دي ان توملو کته پرګ محلت ولا ورکی شبع علاقم بالرضا ندی بل ویشه په محبت ته پېښ کړو به وسکی او منکه یوه نه تر دې جلوې بش او ان او پته منکه نو ین فتمینو نو به مانیش زګا د صلاحيت الله تعالی کی په دې کې ښه اورې دي چې د دسنو تربيت کې اغه شان کې دې او اغه شان تربيت اخلي نو که ختر بيه شو به انسان جوړ شي که تربيت نه شود نو بیا هغه اعمال کې کم نشري په خلاق ومنانا اليوم يعانقناها أطياب دارسنا ببالت للعلم جهودا تكلم كي... مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم فسر هواها وحاضر انت وليها ان, إن الهوى ما تولى يسمى او يسمى دد قصيده بردي اشعار شرودي او دان اللسم نمبر شعر ددين دي. چکه مخک كم اشعار ذکر شو انه مصنف رحمه الله. پایګنا خبر ثابت ولا چې د نفس د انسان چي دا د انسان ته ګنا باندې دعوت ورکی ګونات نه بلي خدانوس بالکلیا د انسان د کنټرول نه بهر نه دي بلکی انسان په دې نفس باندې کوششو کې نو د نفس دي خپل غلام جوړول شي او د خپل مرزین رام نه کول شي او اغا دا دا احکام او تابع یکو لیش چې کوم احکام د شریعت دي نو دلته کې د اصلاح د نفس لپاره مخکې چې خبره هو ثابت شوه چې د نفس کده د اصلاح وکړیش نو د اصلاح مونږ دل شي د اصلاح کې دل شي نو دلته وځ د اصلاح لپاره هغه اقدامات ذکر کیږي چې د نفس اصلاح به په کوم سره کې او په دې اشعارو کې نو د مخکنه خبر را روان ده چې قصیده بوردی صاحب یې امام بوسری رحمہ الله پدې اشعار سره د خپل ځان مخاطب کړی دي نو په دې شعر کې هم د خپل ځان د اشعار سره د مخاطب کړی دي د دوه خبر حکم کې او چر د دغه دوه خبر او نه منل شوړي نو دا غې نتیجه هم ذکر کړي نفستر هواها دا یو حکم دي وحاضر انت وليهو تدیم حکم دي نکه د دې مخالفته شو نتیجه بس شي ان له هوا ما تولا يسمي او يسمي دا نتیجه شو دا د هغه رب څخه دمقابل ما سا مانوي تشري د شیر شعر سره نو مانوي تشري دا نه چې امام بوصيري رحم الله په دې شعر کې دا خبره کوي او د مخاطب ته وایي چې فسرق هواها دا نفس د خواهشاتو نه را مننه دا د خواهشاتو نه واړه و د ار خبره م نه مننه او دویم دا نه چې دا نفس چې دا د خواهشاتو نه مننه او وا او دا خبردار اوسيګا هر وخته هوشیار اوسيګا ان توليهو چې دا نفس پتا مان حاکم نشي او ورکل انسان دا نفس فلم مخه تفریض خپل مرده دی خپل دی دی دا نفس بیا دمر په خلکو فاحشات او دو دوبشي جدا د انسان دا, دا کنټرول نه بیاوزی او په کار نه د انسان د خپل نفس مالیکی او دا نفس غلامي نو بیا عکس شي چې کل انسان دا خپل نفس او عارف دی او د فاحشات نه نه مالک بیا دا نفس د انسان مالک شي او د انسان بیا غلام غلم نو بیا چې نفس مطالبه کوي دا انسان باغې باندې عمل کوي دا هغه نتیجې بیا روزوار سره راځي دلته دوی چې ګوره دا اول بده سټپ اخلي د اصلاح د نفس لپاره اول نه پونه دا چې وایي بس فورن دې دوه قلو قایشاد نورام نه تا او فورن د دوه اړه خبره ممنه دا کې نه واړه د مخه ول او أر ارواخ او شیار اوسې کجدي پتا مان حاکم جوړ نشي ولې ان الهوا دا اسه چې ان الهوا دا نتیجې د ما کا بل ده زکه چې کلا د ان په انسان باندې غلباو کې او دا نفس د انسان حاکم جوړ شي او انسان د دې فحشاتو نه مغلوب شي نبياسو چلږي یوسم او یسمي يهود انسان په غوخ باندې خلاق او یا دا چې د ان د انسان نه حرامی جوړ شي غناګار د جوړ شي دا د آ... قبل د دو قوعدو مخالفت سره به دا چل کېږي بیا شو لکه بیا به د انسان خلاص شيسممت د ی دی ب دا چې لا رو اخته خت کې په دا چېګناونو مع ایمان نه م خلاص شي او خ ایمان نه خلاص شي نو په دا چې ونهونو بیاخام م راواي چې د د حیصیت او مشرک دا ختم شي. داسې د سووف کرامو بیر ګ واقعات موجود دی چې هغې چر ته هم د خپل ننفس مطالبه نه دا منلی او مخالات د کړی دی او دا مخالبتتهغ وخته پورې چې کل دا انسان په د نفس باندې پوره کنټرول را ولی چې کله کنټرول لاشي نو بیا چې کمم لزیزخوراکونهدي یا د دنیا کم تون د هغې س پیدا حاصلشي او چې کل دی په امن ک نهې دی به د ننفس خوش نه پوور او د نفس هر تعالی به باندې به دی عمل نکي نو د دې شعر مانوي هغه تشريو چې و دې کې دی چې وړه د نفس صړې اصلاح کړي نو د اصلاح طریقې ودای چې اوولنې باندې د افشا د نفس نه هغه منکه چې دې په افشا عمل ونکي او هر وختې به دې نتیده په اړه خبردار شي چې چر چرته د نن څو د افشا د پدماندي حاکم جوړون شي نو نتیجو سره مخ سرځر کړنه د ولي په پا خو پایشات او نصب دمانه حکیم جوړ شو یا به وجني او یا به ګناګار سره په معاشره کې جوړی دا الفاظو تشریح اقداسه دا فصرب هواها پ پسیهنه او اس دا امر دی د مخاطب امر حاضر صیغه دا په معنا دا اړول سره صرف صرف ال صرف مول کنه دل ته کې سردامه نه یني ورسره یو طرف پر او ته دا اګه نه مخه ولا بدل کې دي بل طرف روان دي د نن دا لازم نه مانه مور د په مانه من کول سره ځکه چې ورسره یو طرف پر روان بل طرف پر مه که اګه طرف نه منه کی دا مانه کول شو کنه هواه دا په سمې امانه دی په یاستي هویه یا هو دا په مانه دا یو سیس طرف ته جو جھکاو سیس طرف ته ميلان د مرزه سيزون د مزه اغستل ټول معناګان راتلیش وحاضر حاضر دا ده با مفعلین باب مفعل او د امر سياده او حاضر الموت مونږه قران کې حاضرہ يري ته ویل کی نه ته هر وخت خبردار او اوشیار او سیګه انت وليهو ولا يولي ولا يولي دا د مضارع صیغه او دا په معنی د دې صلاحي چې کله یو سړي د خپل ځان والي جوړ کړي ان کله یو سړي بل کس لړا د خپل ځان او مشر جوړ کړي په معنی د حکیم سره راځي انت وليهو دا هو د مفول له غواښات او نفس راځي ان الهوا <مقول> ان حرب اصلو مشبب الفين <مقول> لللام اجليا دا نتیجه د ما قبل اغلتا محذوب او هوا ان الهوا دا په معنی د خواشاتو باندې د خواشاتو د توليګي مخکنه یو شرماده ما تولد ما چینو دا شرط ما شرطیا زمانيه دا په معنی د لما یا به معنی ان شرطی سر راضی یعنی ان الحوا یعنی ان الحوا ما تولین انت ول کو خواشات چره پتہ معنی حاکم جوړ شو یوسمی او یسیمی بیا دا یوسمی دا اسما یوسمی نه باب افعال دا به هغه وخت کې لګیږي کله یوشنې په موقع باندې یوسړي قتل کی او حالا کی یوسمی دا معنی چې پازې به خلائق کی او دی ایمان نه په اخلاص کې او یسвими چې دا وسمه او وسمه یسمو دا زرم باندې بیاست دا مثال واوی ده. دا غلط دا دی دا به معنا د دې راځي یو سړی خطا یو سړی غلطه کول او ګناه باندې راول دا خطاکول کول اساس دې لغوي معنا دا خطا نو یوسمه او یسمي دا دا الپاوز تشری شوالا دا ترکیب دا شیر سشی دی نو اغداس دی چفا فصیحیه دا او اس چې دی دا پیلی امر دی زمیر پکی دیغی فائل دی او مستطر دی او هواها دا مزا مزافن لیهی داولا مفول به دی نو داولا مفول بهی دا پیل فائل جملہ پیل پائل و مفهول دازان نا جمله نشولا واتی پا دی حاضر حاضر دا پیل دی میر پاکی دی اغفو دی ان توولیه ان مزدریه دی توولیه پیل پائل مفهول بیهی پتاوین نا مزدر سر دا حاضر دا پار مفهول او ان الهواء ان حرپ اصول مشبه مل دی او هوا اسم دی ما شرطیه نا تا والنا جگم دی پیل پائل جمع پیلی شرط تی یوسمی پیل پایل معطوف او هر به او یسمی دا پیل پایل دا معطوب شمعطوب معطوف علیه دا, دا نه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او دا دا ما تول نه شرط جزاء چنه دا جمله ان نه د خبر دی یعنی په محل دا نسب کړه دا ټوله جمله او د ان نه د پارا ما او یسمی دا ټوله جمله دا پا محل دا رفقی او دا دا ما قبل دا اینا دا, دا خبر جوڑی گی دکا غا خبر مرفوح معنی اختو ترجمه دا دی شیر پا خرکی دا دا چه فسر نفس دا قول و خاشاتو نمانا تا وحادر انتو والی یهو او خوشیار اسیگا او خبردار اسیگا انتو والی یهو دا نفس پتا بانده حاکم جوړ نشي ان له هوا به شکا واشاد شي دي ما تولا کچې دا پتا ماندی غالب شي او دا پتا ماندی حاکم شي یوسمي تابو وجني او یسمي او یا بده ګونانګار جوړ کی په ماشا کې وعبير الافراح ترات ومنانا اليوم يعانقناها أطياب دارسنا ببالت للعلم جهودا تكرم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منك بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلح على سیدیل خلق محمد و آلہ و بارک و صلح و راعیہا واہی فیل اعمال سائمتون و انہی استحلت المرعا فلا تسیمی دا دا قصیل بردی شلم نمبر شیر شروع دی اور دا دینا محکی چکم اشعار ذکر شو دا مسلم نبراہ محلہ دا حبر صعبت کرلہ په نفس د انسان باندې غالب کیدلی شي او دا په هغه صورت کې چې کله دا انسان د خپل نفس دی او عارضی دیت او دیتي به خبر شي خو کله انسان د خپل نفس خبرګيري کوي او نگہبانی کوي دان نفس د انسان تابع کی دا نفس د انسان تابع کی هم شي او دا انسان به د خپل نفس باندې حاکم جوړی دیلی شي نو داګه دا, دا پرادو د مکې کم ش او په ک اصی بیال چې خپل بی نفس په تابع طب کې او د خپل ځان باندې بیا د غلبې نه څنګهغ من نه کې نو مختنی شیر ک داوه چې مخالفت د نفس په کوي او هر وختې به دا اوشيار خبر دا وسیږي چې دیجرته پتاب باندې غاالب نه شي دلتهې او بل اصول بیایاننی او هغه اصول دادی چې د دا نفس په نیک اعمالو کې کلا سريغي ان کله چې د نفس تا په نیک اعمالو باندې راوړو او د نیک اعمالو باندې مشهولي او په نیک اعمالو باندې لګیاي او د خوندونه حاصلين په دغه وخت به هم دنه به خبره کېږي نه ور راي ها مندا ان تم تب په خیال ساتي او پنې کو عامارې کې بد دی عمخ په لمرځه نه پرې دی او د دې شعر په بدوي محاسبه کې وای کچره دې د دې سرې دون خوند واخلي او خوند هغه ستو ته نه پرې دی د شعر وضاحت هغه بداسې وکړو چې مصنف ابراهيم مولانا په دې کې د اصلاح د نفس ته پال یو فارموله ذکر کړي او هغه د ذکر انسان د نفس واجبہ سیز دي کبنه کو اعمال باندي دي عدد کې نو دي په دنه کو اعمال کوم کلا کلا او انيوغي دا غدا دي نیک عمل هټي تدې کې خو په دې کې داغي د وزن تکبر کلا راشي کلب کې ریا راشي نو دلته کې د موسى نو بره مولا غرض اومدار چ دې کلب دې نو اعمال کې مشهولي نو غره دې به خبره کېږي بنت په خیال ساتي او دین لري سریدونه خوند واخلي سمت د د اعماله خوند واخلي خو والد ته راشي دي ته کندونه علی یعنی تکبر پک راضی نو بین دغه نه منک د دې منکی د د مطلب دی چی نه په پارز او د واجبات علاوه چکه مستحب اعمال نو چر نفس باغه باندي د تکبر خدشی نو علاجن کله هغه صلیب له خونه لیش او د دې نفس هغه تکبر په یو عمل سره ختمولی لکه مثال دا سیده چې یو څلین په یو عمل کې وته د تخقاره شو چې دا انس په دې باندې تکبر کی هغه عمل د وختن پر دې بل عمل دی شروع نو دا انس په دې تکبر ته نه برج تکبر ځان له بیا یو مرز دي نو دا به مستحب اعمالو کې انسان د نفس ته اصلاح دره چې دی په ویګه چې په دې عمل باندې تریار راځي په دې عمل باندې د تکبر کوي نو وقتا د عمل پر بل عمل دی شروع کی هو دا خبره چې آیا د ریا او د تکبر د وجه عمل لیک پر خوت دي شي نو موږ چې فرض واجب کده غنجای نشته دي نو سره ویل کېږي د پرد معمول کو مزما په دې ځله کې په تکبر راشي یا دما د نفس په تکبر کوي نو دیو دغه علاج دی د هغه تکبر د ختمولو خو دی په موږ نه پریدي دا څنګه بلیو پر ازمن یا واجب عمل حکم چې مستحب عامه د نو, دے دے دا دے عمل عمل نو دی کې د د اصلاح اول شي چې یو عمل هغه ودری بلا منشورو خدای نفسه د با تکبر ته نه پریدي چې دا انفس په ده باندې غالب نشي اودې کې یو او خبره یاد ساتل بقا دی امام غزالي رحم الله لکلي دی چې هر عمل اولمن چې اگر یې د رښتوبیا عبادت ګرځي نو د دې کې د خبره د نقطه ده چې هر عمل د انسان ریا کل نه کډاریا او وسوسه شیطان هم د لیش اگر وسړي مثال ذکر شروع کی نپلو نزیات شروع شي شی. شیطان او تو یې له خلک پته مونږ گزاروي نو دا باج وخت د شیطان وسوسه شي نو دې بدا د وسوسه ختمي او دې برعمل جاري ساتي او البته بیا راز لپدې خوشحالي کی چیر د خلک د زما په دې تاریخو کې د زلپدې باندې خوشحالي کی چیر د خلک د مات نه کوی متغی یاد زده نفسك هم دې هغه خوش هغه خواخانه ده او د دې نفس طلب دې او جکره اول د عمل په ابتدا کې بد کم هر را دي وسوسه شیطاني هغه سړي په لاس کې تسبیح کړی نو دی وی یاله غزدا تصفیرردم خلق او تبداخ کاری زبه او تبزر خارم نو دی وجند دا تصفی بوجی کی دی یاری نه نو تاوت د وسوسه د شی یا نه دا دا وسوسه د شی په لاس کی او غره اونیسی خل د عزت ار سچی وی تر دی ج دی په عمل باندې را وړ بیا به دا وسوسه خپل ختمش نو دی ورا عها د نفس باندې خیال ساته حالیکوند د دې نفس کې چې د په اعمالو کې سريګ او کوچ ردي و ان هي استحلت المرع که دې د دې چراغان خوندونه واهلي او شوبه داد چې بده کې د عمل لوجن تکبرش فلا تصمي نبيه م... مسرو پدې پدې چراغا کې ان دې د عمل په بل عمل باندې بدل کړه وده نفس غ الى جنخ د دې بیان او د دې مخکنی بیان دافت لګي چې د انفس خپل تابعې تابع کول کی تابع او خپل کنټرول کول راوستل دا څومره مشکلی دي اول خو د لاول نیک عمل ته جوړی کنا تخپل خوشحال وغاړي لذتونه وغاړي او پدین مان دي عمل ته او د حکم ته تابع کیدو د ډیر په مشکله ته یاني مې بیا غو ته شنو بیا بم د د خیال ساتي او بیا به هم د د نه به خبره کیږي نه ځکه د پدې پدې نیک عمل کی مرانه کوي او غدا چې پدې کې تکبر راځي د بی عمل کی بل بسړي باندې قید د باغس پک کاری نو بیا هم د د لپاره حلاکت دي یاب دې یو عمل کی باغی باندې بدی ریا کی دا هم جکمه بیا د عمل خرابي او د عمل کم سواب د ناغه متاثر کی نو دا په انتهايي مشکل سره په هر صورت کې د انسان په خپل نفس باندې به خبره کې ګینه او خیال به ساتي او تر څو پوری چې مکمل غلبه د انسان په خپل نفس نه د ناغله تر هغه وخت پورې به دینو پوری او دا غلبه به تر کومه پورې شت د ډېر مجاهدیو کې او ډېر ریاضتونو کې نو راست به دا ان انسان په خپل نفس باندې غالب شي او تر مرګ پورې به دی به خبره کې ګینه عدد نفس د دې تابع شو په هر حال کې به موږ دې خبره کیږنه دا کلمې دې خبره شو نو کېدې شي د شیطان وسوسه راشي دا نفس بیا بڑھکوي او بیا د دې لاس نه وزي دل غلزه کوي ورانه ها خیال به ور ساتی نیک عمل شروع کوه پته به خبره کیږنه ورعها راعي دا راع یراعي مراعات د باب مفاعله نه دي راعي و لیکي سالو سراون دا راعی دا پا مانا دا اسمی پایلی سیغه دا پا مانا دا سراون کی سر او وراعی ها ها دمیر دا وحیا دی وحی وحی پا ہوا اوحیا کی دوان دا خبر جایز دا چه در ضرورت شعری دا وجنه پا باز مقاماتو که دا پا سکون دا ها سرا وحیلی شی یعنی وحوا او وحیا دا وحیلی وحی شی وهي في الأعمال سائمتون أعمال دا جمع دا عمل دا أو سائمتون. دا آن ساروية توليكي جي چراقات آغا دا سر او بار أو دا سريدلو دا بار وشورلش وصائما آم ا آغا ساروية توليكي جي کما با چراقانو بساري آغا فقه كم منغا سائما آغلا پزيستي ماروين آغا ساروية جيخ باہر ساري وفقل گیر مڑای او بیا پورترازی پچھر آگا کیا گا پراکونک یا غرون کی سریحی سائمہ آگی تولی کی و ان ہیا استخلت المرعہ دا ان شرطیه او ہیا چی دی دا زمیر مرفو من پسل لی فائل دا دا فائل دی او فائل دا خضب دی پو شرط تفسیر سراب نو د دې د د پيل هغه تفسیر په استحلت سره کیږي استحلت سره کیږي استح المرعا د د هغه د لپاره تفسیر او دا دا دی او, او استحلت دا د استحلت اتل کی دا د دې ته لګيږي یو سيز خوګ غنل یو سيز خوګ مخصوص اول خوګ غنل استحلت دامن او و ان هي استحلت المنع دا و عاطفه یا و استنافيه دي. استنافيه نه جمله شي او کو عاطفه شي بدا عاط پا و راعها باندې شي و راعها نو و دا انشاد دا, دا امر دي او ان هي استحلت دي دا جمله خبريه شي نوعه د جملې خبر, خبر يې با په انشائي يې باندې دا خبره غلطه ده نو مونږ وایو چې د جواب نه دي چې علماء علماء کرام دا خبره واضح لیدل ده چې د جملې شرطيې باندې د خبر او د انشائي حکم لګول دا به موقوفي په جزاب باندې یا نه مونږ د جملې شرطيې ته خبر يوي یا انشائي وي نو دا به مونږه مو کو کو کو جزاء د دې باندې نو کو جزاء خبرو اين جمله خبري و جمله شرطي و ټوله په حکم د خبري او کو جزاده دي انشائيه و نو بیا به ټوله جمله شرطیه په حکم د انشائيه کې مدنت کې فلا تصمي اذ و انه يستحلل المنعاده جزاده او جزاده دي لا تصم دا انشائيه نه ده مددا ا تبديل شيي په شيي باندې او مرعات راغاتو لیکيږي فلا توسیمی دا د صائمتون او دا یو ماده او دا نهي دا لا نهيه دا او لا نهيه دا جزم ورکی اخر له نه که په اخر کې هر بل ديغه او کون هر په له دي نه نون اعرابي راغلي ناغم غرزي او کنا نه په له دي نون اراوي نو بیا اخر له جزم ورپي او قانون د جمه راغې د مونث نغه کې سامان لکې په هغه باندې نو لا فلا توسیمی د دې نه ماقبل د دې او د مين په منځ کې حرف لکته ساکن نه ځکل د لا د اوج نه په باندې سکون راغې جزم راغې نو اغه ماقبل لم ساکنو اغه حرف نه غرزې ده تاسو می ملي او د تبدې باندې کسره د ضرورت شهري د وجنه ده نو فلا توسیمې نه به مسره پورتو ترجمه د دې شعر داسې ده خیال ساته د نفس وهي في الاعمال صائمتن په حاليكون د دې نفس کې چې دې پننه کو اعمالو کې مشغولي و ان هي يستحلد او کوچري دې نیک اعمال د تخخشي او دته دا سريدل خوق د سريدل دې خوق وګني یعنی دا نیک عامدت اخشی دپې تکبر اغه خطر د تراش یعنی تاسو مخصوص دي د تکبر کی او ریا بيګي نو پلاتو سيمي به د عمل نه مني کا اصلاح او لوقا او دینو رستو بیا اصلاح شنو نو بیا اغه عمل شو جاری شورو ترکیب دا شعر وداشي وراعه او وواته پد نو دا په مقابل جمله باندې آتافتي نفسرف هواه امه کی شر کی کوم دی کرسیو دا پیل پایل او هامه फूल به هیدی دا جمله په یلا وو حالیه دی او هيا مبتدا نه فی الاعمال جره مجم متل تر صایمتون بسید او صایمتون نسیه صفات سره د فاعل نه متعلق نه دا شی جمله خبر مبتدا خبر د حال شود زلحانغا ها د میذ نفس تر عادی د و ان هی مغو یا استنابت یا مقبل باندې تفتی ان شرطیه د هیه مقتضاه هیه د غ فاعل د پر دغه زمي د پر دغه پيل چې مخذوب ته بشد تفسیر سره او استهلت المرعى استهلت پيل د ضمیر پکې چې غ د نفس تراجه دي, دي غ فاعل او مرعا دا مفول دا پیل پایل مفول تا شرطه او پلاتو سیمی ولا جزانه وعبیر الافراح تارا ات ومنانا اليوم یعانقنا ها اطیاب داری سینا